Ennyi. Ezek a percek a milyenink, mert hogy 7 óra 5 perckor felhívom fürjes Balást. Fél 8 kor nem Lacafacázam, megint nagy bejelentések, ennek Dacára, Navracsis Tibor lesz amit Orbán Viktor mond, azt majd megtudom később, meg önök is, már ha velem tartanak, 8 óra 5 perctől Szijjártó László, Győr, orvos, Győr, Mosol-Sopron megyei, orvosi kamara, elnök, fél 9-től Tamás külügyminisztérium, bonyolult nevezető, vagy bonyolult elnevezésű államtitkár. Ma 2000 21. március 19-e van, és péntek. A pontos idő 9 perc múlva lesz. Reggel 7 óra. Elvileg így van meghirdetve, ilyenkor kezdődik a Kejfej amely a Netezők és fia János 14 éven auljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy jelentés az Árbóckos árból, annak érdekében, hogy lehetőség szerint valamelyest, hogyan tudnék még fosztóképzőket mondani, kiismerjük magunkat a világban, a nagyvilágban, a szűkebben egyáltalán, amiben élünk. Kaptam e de azoknak a felolvasását, hogy most eltekintek, nem azért, mert lényegtelnek, hanem mert arra ott van még a jövő hét, elállnak addig, a szavatossági idejük az kitart odáig. Ragyogóan süt a nap, nulla fok körül a hőmérséklet. Van, ahol több, van, ahol kevesebb hó esett, ez napközben tuti nem fog megmaradni, legalábbis itt Budapest területén egészen bizonyos. 061 -911 168 ezen a telefonszámon találnak meg, még durván egy tucat percen át. 168 órában már van Bloomberg, Az új 168 óra vavszemlét hallottak és láttak. hozra re nak neki részére állt meg át 061 911 168 többé kevésbé neki készülöttem a műsornak Kiderül 6.35, hogy az intézkedések enyhítését megelőzik-e további szigorításnak. Ezért teljesen, tehát hogy a nappal előtt az éjszaka. Most megoszthatnám önökkel a Orbán Viktor Facebook oldalát, de ezzel nem húznám az időt, hogy megérkezett az operatív. Törzs ülésére, ott van egyébként Menzer Tamás, és akinek ma van a születésnapja Boldog születésnapot, Tamás Biztos nehéz Néhány nézőmnek és hallgatomnak Elképzelni, hogy nekem volt Van privát viszonyom Menzer Tamással, amely Éppen ma néztem utána Öt és fél éve jött létre Számomra a beszélgető partnereimnek Egy jókora része Húsvérember csak a médián keresztül ismerek Nem mondom, hogy a barátaim de... 061-911-168 6 óra 58 perc van Fülyes Balázs, Navracsis Tibor, Szijjártó László és Mencer Tamás lesznek a vendégeim Az egyes interjú között szuszonásnyi szünettel és a nagyjából 9 óra felé ér véget, <coughs> aztán a hétvégén nem lesz Kejfei Jelcsi legközelebb hétfőn. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, és a korlátozott apokalipszis névadója hétfőn lesz majd a Kejfei vendége, neve Német Gábor. Hey, arra születtünk, vagy gyöngyhajulány, amelyik hamarabb kap. Három szavazatot az lesz. gyöngyhajulány és mi arra születtünk 061 egy 168 Alig van már idő. Jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt! Jó reggelt! és mi arra születtünk! Rendben van, akkor az lesz. Én a másikra álltam be, de ha. Jó reggelt! Jó reggelt, és mi arra születtünk? Ez lesz. Köszönöm szépen, és mi arra születtünk, huszas. Vannak olyan dolgok, amelyekkel fel lehet kelteni az érdeklődésüket. Mit a szemmel álmodom, de nem vagyok magam, Hóóó. Arra születtünk, hogy biztasz időbe szerethessünk, boldogok legyünk, boldogok legyünk, arra születtünk, hogy még se dobjuk el hidünket, hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk, Mint a mécses világ egész életed! Felém, ha megérted, mit mondok nekem? Oh! Arra születtünk, hogy napsugárba tapasztotjuk, nem baj, hogy ha fáj, nem baj, hogy ha fáj, arra születtünk, hogy vissza legyen még a szívünk, játszunk még tovább, játszunk még tovább! akkor még van egyre idő. Óhaj-Sóhaj panasz 061-911-168 150 másodperc 2021. március 19-et péntek van a pontos idő 3 percsel volott reggel 7 óra napsütés 0 fok körüli hőmérséklet odakint ideben tüzemi hőmérséklet Füriás Balázs Navracsics Tibor, szijártó László és Menzer Tamás, ők szerepelnek a mai étlapon ajánlom figyelmükbe adásban 061 168 adáson kívül döröpont, gmail.com, egy telefon még belefér. János jó reggel, Jó reggel! Jó reggel. Nagyon izgalmas, nagyon izgalmas, én szívesen tanítanám azt ami egyéb iránt itt a fővárosban kommunikációt tekintve történik. Ha valaki tegnap osztott képmezőben nézett volna téged és karácsony gergeit, illetőleg a te, illetőleg a közfejlesztések tanácsáok kapcsán még további államférfiak vagy kormánytisztviselő megfelelő rész aláhúzandó megnyilvánulásait és vagy a főpolgármesteri hivatal, vagy a polgármesteri hivatal részéről megnyilatkozókat, akkor abból hihetetlenül érdekes következtetéseket lehet levonni. Kicsit olyan, minthogyha egyébként ez egy versenyfutás lenne. Tehát Mindegy, hogy számodra milyen benyomást kelt, azért mindegy, hiszen én nézlek téged, ez ugyanolyan dolog, mint hogy te látsz engem, vagy te hallasz engem, hogy én milyen véleménnyel vagyok magamról, az egy dolog, de ebből a szempontból fontos, hogy te milyennek látsz. Kívülről olyan, mint egy versenyfutás. Hogy mi a cél, azt nem tudom. Tehát a cél elvileg lehetne egy cím, az lehetne a főpolgármesterség elérése, de hát az most nincs. A másik cél az lehetne minél több beszerzése, lehetne Budapest, de ezek egyszerre léteznek és egyszerre kizzárják egymást. Karácsony Gergely, az összes megjelenés. Megnyimvállása... Persze. A verseny mondhatok esetleg valamit? Persze. Persze. Köszönöm szépen. Én azért bátorkodtam közbevetni, mert az utolsó mondatot, mondatot mondatodig, mi ezek kizárják egymást, én teljesen egyetértek vele. Tehát, hogy ez valóban, de ez egy teljesen természetes dolog. Ez a politikai társgélet lényege olyan, a nemzet fővárosának, Budapestnek, amióta létezik mindig is két felelőse gazdája, építője van, a mindenkori városvezetés és a mindenkori nemzeti kormány. És most olyanok ülnek a városházban és a kormányban, akik egyébként egymásnak politikai vetélytársai vagyunk, és Budapest ügyében igyekszünk együttműködni, de közben nem sokára jön egy országos választás, ahol pedig egyébként egymást ellen indulunk. Tehát egy egyszerre van ennek a azt tesz, talán egy kicsit izgalmassan ezt az egész szituációt, hogy egyszerre vagyunk versenytársai, politikai versenytársai egymásnak, és ugyanakkor egyszerre kutya kötelességünk egyrészt építeni, fejleszteni, jobbá tenni Budapestet, meg ezért egymással együttműködni, mert egyébként, egyébként nem megy. De én azt mondom, hogy ebből jó dolog is kisülhet, Tehát ha azért versenytársunk, hogy ki tud jobb megoldásokkal jönni Budapest érdekében, és annak, ahhoz esetleg a másik támogatását megnyerni, akkor ennek a nyerteset... Okay, okay, rendben van, nem mindig lesz ma már ilyen hosszú idő beszélni, mert hogy nagyon sok minden történt. Igenis. A reményem az, amit te mondasz, a valóság nem úgy tűnik, a felek mosolyognak, de... E, tehát A egy eredményes nap volt. Figyelj, ha meghallgattad és megnézted Karácsony Gergelyét, akkor időnként homlok egyenest ellenkező dolgokat mondhatok, amiből a legtriviálisabbat osztom meg veled. A lehető legtriviálisabbat. Tehát, hogyha én most ott állnék valaki előtt és azt mondanám, hogy egy mondja, ez volt magának a legfőbb dolog, akkor azt mondanám, hogy nem, de benne van minden. Te azt mondtad, hogy jövő csütörtökön folytatódik. Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban három dolgot mondott. Az egyik azt mondta, hogy fogalma nincs, mikor folytatódik, a másik azt mondta, hétfőn fog folytatódni, a harmadik pedig az volt, hogy már ma kopogtatni fognak a te hivatalod ajtaján az emberek, hogy minél hamarabb folytatódjon, de amit te mondtál, hogy jövő csütörtökön folytatódik, olyat ő legalábbis azokon a csatornákon, ahol én őt követtem Facebook TV, nem mondott, nem írt. Hát nehéz helyzetbe hozol egy kicsit, Elég sokkal vettünk részt az első alkalommal online lebonyolított közfejlesztések tanácsaülésen, minisztelet, főpolgármester, főpolgármester, főpolgármester. Magyarul tanács. online volt. Kitűztük. tehát online Á, az időpontját. Jövő csütörtökön egy órakor akkor az azt az tudom terület, neked mondani, én még egyére nem vagyok. A... A... Nem, senki nem kopogtatott ma még, de még elég korán van, ellenben, ellenben kis a te vagy az első kopogtató hogy a, a, a jó keződik a nap, a, ellenben az ülés után azonnal hívtuk egy kis Ambrussal, általán a szőpolgármester helyettessel, és kedve reggel, 10 órára jönnek hozzám szükők hatával és talán más munkatársaival, és az uniós forrásokra kedden reggel, 10 órára megbeszéltük az időpontot, tehát természetesen minden FKT előtt vannak előzetes megbeszélések, hogy nem azt mondom, hogy kedszerben talán minden nap lesz az FKT előtt, jövő hét keddel kezdetépvéve, és csak történő lesz a következő. Ez összehívtu. Jó, figyelj. Voltatjuk. Ha gondolod, akkor csinálok neked írásbeli összefoglalót, bár meglehetősen kevés. Figyelj! Ebben, mint csebben a tenger. Tehát, ha valaki odafigyel, mégiscsak fontos dolog az, hogy két ülés ilyen közel legyen egymáshoz, és ehhez képest a felek egyáltalán nem tudják, vagy egészen másféleképpen nyilatkoznak a tekintetben, hogy ez hogyan folytatódik, abban van valami, és még két további formai dolog, ha már említetted, kisamburus nevét. Tisztelt szerkesztőség, értesítjük önöket, hogy az alábi mai esemény, üdvözlettel főpolgármesteri hivatal, sajtókapcsolati csoport Tisztelt szerkesztőség Kis Ambrus általános főpolgármesterhelyettes és Füriyes Balázs Budapestért és az agglományrációért államtitkár ülése után közös sajtótájékoztatót tartanak. Csütörtök 5 óra, jelentjük elmarad. Hát igen, ez egy érdekes epizód volt. Úgy kezdődött a tegnapi és a mert valóban megegyeztünk abba, hogy utána majd közösen, hogy mit, mit történt tényszerűen, tájékoztatjuk, ahogy ez eddig is történt. De továbbra is véletlenül se Fűriás Balázs és Karácsony Gergely, hanem Fűriás Balázs és valaki a főpolgármester hívatott. Mi, mi abban, minket minden megoldás érdekel, hogy a fő, főpolgármester Igen. jelölt ki. Gulyás Gergely a múltkori októberi ülés előtt mondta, hogy ő szívesen kiáll a, a főpolgármester úrral, mert úgy tűnt, hogy ő csak őt fogadja el, akkor, amikor Miniszter úr jelezte, akkor kiderült, hogy mégsem főpolgármester. Én nem értem a városházi kombinációkat, kisambússal már láttunk ki, működött, én szívesen volna most is. Az a helyzet, hogy úgy kezdődött a múltkori eszkáta, de aztán fordultnak a dolgok, hogy kikaptunk. Tehát komoly fedésben részesített talán leginkább személyesen engem a főpolgármester. Én, én nagyon csodálkoztam, mert valami olyanért kaptam ki, amit én tőle tanultam teljesen érthető, hogyha egy fontos tárgyalásra készülnek a felek, akkor azt, hogy milyen pozícióval mennek be a tárgyalásra, és oda milyen javaslatokat tesznek le az asztalra, azt előzetesen a nyilvánosság előtt időnként ér. Jó, te ö, most ér, egy kérdésed válaszolsz, amit én állás, még föl hogy... se tettem. Igen, de ez volt az oka annak, az e-mailnek, amit amit most beidéztél, én Karácsony Gergelytől tanultam azt, aki rendszeresen ugye többször is kezd a Orbán Viktor kormányégesen a várba, és előtte, mielőtt fölment a várba, ő mindig Facebook videókat, sajtótájékoztatókat tartott, hogy mi, nem inkább nem áll javasoltam, inkább azt a kifejezést ott alatt, hogy ő mi mindent követel a, a, a, a kormánytól, a tárgyalási pozícióját elmondta. És most annyi történt, hogy az SZKT-ig és előtt a kormánynak elég komoly, pontos javaslatcsomaga volt, ami amit nagyjából el is fogadtunk tennek, és ami szerintem jó Budapestnek, és ezt a javaslatcsomagot ismertettük, majd de nem tudunk tárgyalni, hogy látjuk mi lesz, és ebből mi elfogad, és utána az eredményről Kisambrussal együtt találsítjuk a nyilvánosságot, és ezen, ezen a teljesen természetes többször Karácsony Gergelyen maga által is gyakorolt dolgon, ők megsértődtek lesz itt a kennyom, hogy én hogy képzelem, hogy a kormány tárgyalási pozícióját előzetesen ismertetem, ez már egyébként egy kicsit a szólásszabadsággal is összefüggésben van, hogy vajon majd... emiatt én maradt el a közös tájékoztató és upán? azt mondták, hogy akkor ez csúnya dolog volt, és ezért nem lett. jó, ugye, hogy idézem karácsony én gyeregély. abban gondolom, de minden jó lesz, a vége jó csipörtökön folytatjuk komoly megállapodásokat kötöttünk tegnap. ezt azért a is elmentem a megszólalásaiban és én bízom benne, hogy a csütörtöki napot is jövő héten jó. sikeresen fejezi be, és utána eh, Kis el tudjuk mondani együtt közösen, mert szerintem van egy nagyon fontos hogy most a pandémia nem jön jó ebből a szempontból. Szerintem a nyilvánosságnak az teljesen jogos felvetése, hogy mint most te is mondtál, hogy hallgatja az egyiket, hallgatja a másikat, ez azt mondja, Így. álljunk oda egyszerre, és lehessen bennünket Így, Én jó. ezért mentem be, mert a, van. Tegnap ez nem a következett. Jó. Oké, rendben van, várjuk ki a jövő hetet. Minden nap kísérleti Én műsor, minden nap utolsó adás. Én Budapesti jövőjét és a kormányzát is komoly dolognak tartom, írja Karácsony Gergely, a komolyság pedig azt követelné meg, hogy előbb tárgyaljunk és csak utána tartsunk sajtótájékoztatót, a kormány ma másként járt el lelkük rajta további formaságok még egy, vagy még kettő, és aztán a tartalmi, bár szerintem a formaságok is e, tudnak nem formai jellegűek lenni. Lehetett kérdezni tegnap Karácsony Gergelytől, és Karácsony Gergelytől a Tilos Rádió azt kérdezte, hogy miképpen fog megvalósulni a közfejlesztések tanácsának nyilvánossága, amit igen leegyszerűsítően értelmezett a főpolgármester és azt mondta, hogy a Budapest portálon azokat az anyagokat, amelyeket megtarták után lehet követni, jelen pillanatban egy tavalyi budapesti közfejlesztések tanácsa üléséről lehet olvasni, mostaniról semmit se, az pedig, amit én veled vetettem föl, és amiről te azt mondtad, hogy kedden volt egyeztetés, aminek az eredményéről semmit nem tudok, mint hogy azt se tudtam, hogy online lesz, hogy egyébként ebbe az online zoommal, nem zoommal, akárhogy be lehet -e kapcsolódni, a tegnapiba nem lehetett bekapcsolódni. A kérdés tehát az, miután a Tilos Rádió kérdésére szerintem meglehetősen korlátozott válaszolt, és aztán újabb kérdést nem tettek föl. Mit lehet tudni a közfejléztések, tanácsok nyilvánosságáról a jövő tekintve a jövő héten és egyáltalán? van de előreléges, vagy az van, ami most volt? Kezdnem kezd, azt, ami ami úgy <hül> nem fogunk egyet vagy legemmis nem azt mondom amit a legszívesebben hallanál. Én ezen sokat történtem. És volt, amikor azt gondoltam, hogy már bocsánat, a kifejezés, basszus az egészet nyilvánosság tenni mert egy kicsit elegem van abból, hogy ülünk ott e, e, e, átlagos értelmi képességgel bíró ember számára, nem nagyon kétséges, hogy mi történik, és ki mit mond, és miben állapodott meg, és utána egyébként mást mondanak valakik a, a különböző csatornákon, ezt nyilván ennek elejét lehetne venni, hogyha ha nyilvános lenne, de belátom azt, mondom, sokat tötrejtem ezen, belátom azt, hogy itt, kényes, nehéz kérdések vannak, időnként egész komoly feszültség a teremben vagy, a, vagy az online térben, mégis ugyanakkor megoldásokra törekszünk, ha ott ez teljesen nyilvános lenne, akkor, akkor elmenne a színház irányába a dolog, és mégis csak politikusokról van szó, nem tudnának, nem tudnánk, nem a közönségnek játszani, ami lehet, hogy a, az érdemi megoldásokkal elvinni a, a hangsúlyt. Hogy teljesen nyilvános legyen, ha mit ott vagyok még érvekre, de talán az kontraprodukció, mert bizony, teljesen jogos, és ezt akkor most neked meg, megígérem, hogy képviselni fogom, teljesen jogos elvárás az, hogy az anyagok előterjesztés, határozati javaslatok, határozat elfogadott határozatok, egészen pontosan teljesen nyilvánosak legyenek, és lehetőleg az ülés után most szövegyezünk, tehát itt bízom benne, hogy néhány napon belül ki tud frissülni ez a fővárosi önkormányzati Holnap és a mostani elfogadott előterjesztések, határozatok oda tudnak kerülni. És még egy dolgot tartok fontosnak, csak megerősített ami pontán, hogy jobban kell ahhoz ragaszkodnunk, hogy igenis utána, ha egyetértettünk, ha nem, ha barátság volt és béke, ha pedig komoly konfliktus, igenis tiszteljük meg a budapestieket azzal, hogy a két fél képviselője együtt álljon ki egy sajtótájékoztatóra mondja el mind a kettő röviden a saját értelmezését, az újságírók szedhessenek minket ízekre, válaszoljunk a kérdéseikre, és így a nyilvánosság tájékoztatása fűssen, aktuálisan azon a valósulja meg. Úgyhogy én erőteljesebben fogom most képviselni azt, hogy igenis, akármilyen is és vitáink is vannak, álljunk ki utána, és együtt, egy időben, egy térben, mondjuk el az értelményeket, és kérdezhessenek keredbe. Ennek azért is van jelentősége, mert az a képtelenség fordult elő, az a szó szoros értelmében vett képtelenség fordult elő tegnap Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján, hogy azokra a kérdésekre, amelyekre válaszolt, és ez némileg érthető, némileg érthetetlen, hiszen egyébként, ha az online működik, akkor lehetne egyidei online, magyarul, hogy nem korábban kell föltenni a kérdéseket, hanem fel lehet tenni a kérdéseket a sajtótájékoztató alatt és után. Na most az Igen, szerke... b melyik van, hogy a valaki beszél, kommentek, most melyik kérdésre válaszol, De, de nem, nem, nem, nem. Nem egyszerű, nem egyszerű. Nem egyszerű, de meg lehet oldani. Én Karácsonyi Ergelyről és Ügyes és egy tízes kállán tízesre azt feltételezem, hogy ezt meg tudják valósítani, ha pedig Pimasz lennék, akkor azt mondanám, hogy benne van a fizetésükben. Tudom, hogy igazam van, de azt gondolod hogy az a képtelenség van. ez ezzel... mi jár annak, aminek igazam van? van. Mi? Amikor az igazság nagy bajnoka volt, ami azt mondta, hogy fiam, mi jár annak, akinek igaza van, a szája. Igen, hát ez hasonlót mondtak otthon. Is Bocsánat, ége. nem tudom, nem ezt De van, Figyelj, ha az édesanyádra emlékeztetleg, az, az, az, ennél van még el, Sőt, sőt. Szóval sőt. is tett el, három kérdés hangzott el emlékezetem szerint, vagy kettő, nem úgy, az ATV kérdezett, a Direkt és a, a Tilos Rádió kérdezett, és valamennyi. Nem abban volt kapcsolatos, amiről egyébként a közfejlesztések tanácsa szólt. Szó esett az iparüzési adáról, szó esett a nyilvánosságról, a direkt 36 pedig érdeklődött a hívtenderről, Uh, és hát ezek egyike sem volt, mint utólag kiderült, ugye a hívtender, amit lefújtak, uh, uh, ami most én különít nem fog bemelni, de a hirtévén is egyetlen bejátszás volt, emlékezetem szerint a híradóban veled, az meg a busztenderrel volt kapcsolatos, miközben az ember azt gondolta, hogy ennél van uh, aktuálisabb is, de nem volt. Igen. Uh, akkor a... hogy egy mondatot még mondhatok egy korábbihoz, csak, mert nagyon elfogosodódik. Teleg egy mondat lesz, hogy amit felolvastál, a főpolgármesteri poszt a Facebookon senki nem beszélt előzetesen arról, hogy mi lesz a megállapodás. Tehát nem vagyunk olyan, mint a tanulszínűszínben, hogy ez már az ítélet. Arról beszéltünk a sajtótájékoztatón az SKT előtt hogy a kormányzat javaslatokkal érkezik, és nyitottak vagyunk a civil álláspontjára, reméljük, hogy lesz megállapodás. Eztünk általában sem volt előre elmondani, hogy mi lesz a megállapodás, hiszen ezt nem is tudhattuk -e ennyi. Bocsánat, pár Nincs, nincs miért bosszánat, nagyjából még van 10 percünk, ez mind tartalmi dologgal telik. Az ATV-ben is természetesen megnéztem karácsony gergeit, mint hogy a hírtévét azért néztem, hogy ott feltűnsz, de nem tűntél fel ott. Fekete gyűr András volt, és egy euh, uniós képviselő euh, azt mondja a megállapodás értelmében három jelentős beruházást vállal át a kormány így az atv.hu karácsony szint a háromból kettő állomány beruházás volt ami a kormánynak volt fontos pont Ugye ezt tudom él... a pesti rakpart igen három fejlesztésre van szó ugye az egésznek a gyökere az az hogy az októberi utolsó eset a a főpolgármester azt kérte, hogy a kormány támogassa, hogy ő emelhessen a adót Budapesten, megszorításokat vezessen be, és növelje az eladósodott Mi Azt a mondtuk, hogy ezt nem. nem, viszont akkor, hogy tehermentesítsük a budapesti költségvetést, magunkra vállalunk a főváros összes, tehát még meg a városengedési terveiket, mobilitási tervet, egyetek mindegyik termében szerető jelentős budapesti fejlesztéseket. Ez a rakpart az egyik, hogy a pesti rakpartot akkor ha ezt megcsináljuk, akkor egészen a Mardit a főrántérig legyen egy sokkal civilizáltabb, sokkal európaibb Dunaparti tér, jóval szélesebb, gyalogos és kerékpáros felülettel, ahol vannak pihenők, utcabútorok, kis döld vízfelület és vége a budapestiek birtokban a Dunapartot, ez az egyik. A másik a villamos, ami mindig is a van, a budai dél, a fonodó most déli irányú. És a harmadik hát, pedig a kelemföldi azt mondja amire igen, összefoglalóan a... azt mondja a főpolgármester, hogy ez mind a kormánynak fontos. Nem, mintha neki hát nem lenne, de, hát de... Igen, de én, én szerintem ez nem kormány, meg önkormány, de én ezt az egész gondolkodással nem értem, hogy ilyen intézményekben, meg szervezetekben gondolkozunk, és ezekből a várokból akarnak kardozni. Szerintem ez a budapestieknek fontos. Tehát én szívesen egyen-egyenként, hogy miért nyernek a budapestiek azzal, hogyha sokkal jobb lesz a rakfal, hogyha a fonózó vilamos déli irányban Budán szabadik és mindig az egyetemi negyedelt lágymányos a kopaszigátot sokkal jobban el lehet élni közösségi közlekedéssel. Jobb lesz az ott lakóknak, meg jobb lesz azoknak, akik odajárnak munkába és tanulni. És az, hogy a kelenföldi 1500 P parkoló lesz, tehát akik az agglomerációból jönnek be Budapest, e, e, többen és jobb körülmények között tudják letenni az autójukat, hogy átszálljanak a 4-es metróra vagy más közlekedési eszközre, hogy javítjuk a távolsági busz, metró, villamos közötti átszállási kapcsolatokat, tehát minden a 9. buszpályóban Ebben neked teljesen őknek, igazad van, Ervel a, együtt Ervel. Er a, a értem, ezzel együtt a főpolgármester azt mondja, bla bla bla, ez a kormánynak fontos, és ugye hat pont van, én igyekszem. Mégis megállapodtunk is Ért, ezzel értem, értem, ezért lenne fontos, hogyha az ember ehhez e, szemtől szembe tudna viszonyulni. Ugye, ez az, a megjegyzés nem hangzott el a tárgyalóteremben. É, igen. Első pont, Ott ugye egész, egészében ugye ez a, ez a 10 milliárd forint per év, ami a, az, egész, az egészséges Budapest programnak a része, arra gyakorlatilag azt mondja a főpolgármester, hogy ez a múltbeli megállapodás, ezen különösebben sokat nem érdemes beszélni, mert hogy ez már mögöttünk van. Ugyanígy már szó volt a program. Minden évben meg kell. Értem, de ő ezt kevésbé látja. Így fontos, a budai, tehát az alsó rakpart, a fonódó és a kelemföldi pályaudvar, ez ugye kormányprogram, akkor jön... Hát a, a rakpart az, az a főpolgármesteri Értem, választás. de Én ezzel ez együtt olvastam, program nem amely, volt. mit mondtam. Kampányom fel a főpolgármester újra Értem, a, a, ami a budapesti zöld területeknek a fejlesztése ami egy vadonatúj program és amiről még részletesen fogunk beszélni, de nem ma, arra azt mondja a főpolgármester, hogy új, te pedig azt mondtad, hogy hát ezzel kapcsolatban időt kért a főpolgármester és a stábja, hogy ők ezt meg tudják vitatni. Ami a, a, ami a Budapest Vasút 20-40-et illeti arra azt mondja a főpolgármester, hogy kormányprogram, és akkor már végigmentünk az öt ponton, és akkor te beelmeled hatodik pontnak, amiről nem is eltett említést a főpolgármester, hogy a Galvani hídat tekintve nincs egyetértés, és akkor már is hat pont van, és nem is öt, és nem is értem, hogy hogy jött elő a Galvani híd kérdése, de most tiéd a kép, és tiéd a hang. Nagyon szépen köszönöm. Tehát ugye mi azt mondtuk előzetesen, hogy egy öt pontos javaslattal érkezünk, és emellett természetesen volt másnapi rendi pont is, de a legfontosabbnak, amit reálisnak látunk, hogy tegnap megegyezünk, az ezt a, az öt pontot jelentette. Az egészséges Budapest ügyében ugye az a vállalása a kormánynak. Ebben az évben 42 milliárd forint van benne a, az állami költségvetésben az egészséges Budapest programra, a kórházak rendelők építésére, felújítására eszközpark, diagnosztikai, terápiás gépek vásárlására az Egyesügyi intézményekben Budapesten. Ebből van egy 10 milliárd forint, amire megállapodtunk, hogy minden évben 5 éven keresztül, tehát összesen 50 milliárd forintot nem a kormány használ fel, hanem 10 milliárd forintot átad a budapesti kerületeknek, és erre minden évben a főpolgármester tesz javaslatot, hogy a 23 kerület között hogyan osszuk el, milyen összeg szerint osszuk el a, a kerületet, tehát minden év elején meg kell Állapodni, és most kaptuk meg a főpolgármester javaslatát, és rövid egyeztetésük után azt el tudtuk fogadni, és ezért ebben megállapodtunk, mehet a pénz a, a kerületeknek. Most nincs mód egyébként, mert nagyon izgalmas, érdekes, fontos fejlesztésekkel, de lesz lehetőség 12. Kerületben, második 2. kezdetben, 7. is és hanem önmagában érdemesen ezzel beszélgetni. Tehát első ponton meg tudtunk állapodni második javaslatunk az volt, hogy a kormány magára vállalja ezeket a budapesti fejlesztéseket, meg tudtunk állapodni. A harmadik javaslatunk az az uniós ügy volt, ahol ugye azt mondtuk, hogy a, szemben a brüsszeli előírásokkal, amik ugye a, az EU átlagos fejlettségi szintéhez képest e, teszik lehetővé, hogy forrásokat kapjon egy, egy országon belüli terület, és mert Budapest a az EU fejlettségi szintjének 150%-án áll vásárlóerőben GDP egyfőre jutó kereset esetében. Budapest összesen az EU-s a brüsszeli szabályok szerint 80 milliárd szállán lenne jogosult, mi pedig azt mondtuk, hogy ennél többre van itt szükség. Az elmúlt EU-s finanszírozási ciklusban is több mint 2000 milliárd. Ezzel kapcsolatban, az Budapesten... az hogy azt mondja a főpolgármester, hogy egy szép-szép ennek a részletezéséről, amiben a lényegben arról semmilyen szó nem esett tegnap. Hát, Tényleg nehéz helyett, mert hozó, mint, mint hogyha nem ugyanazt a mozit néztük volna. Ha elmondtuk azt, három javaslatunk volt. Először is értsünk abban egyet, hogy a brüsszeli előírás 80 millió forint helyett Budapestnek jusson 3000 millió forint. Ebben egyetértünk. aztán azt is mondtuk, hogy szerintünk négy célterület van, ha nagyjunk lépésről lépésre, először határozzuk meg azokat a nagy területeket, ahova érdemes lenne, majd konkrét projektekkel a végén, de nevezük meg azt a négy nagy témát, amiben ezt az uniós forrásokat föl kéne használni, és mi azt mondtuk, hogy egészségügy, kórházak rendelő, stb. Azt mondtuk, hogy budapesti közlekedés, főleg közösségi közlekedés, és főleg között pályás. Közlekedések, környezet közlekedése, közlekedése, közlekedése, barátság klímacélok jegyében is. Ugye az a legtöbb ezekben, hát a közlekedések közlekedése, közlekedése, Azt mondtuk, hogy zöld ügyek, zöldítsük a várost és azt is mondtuk negyedik területként, hogy oktatás, különösen a budapesti egyetemek fejlesztése, és ebben még nem egyeztünk meg, úgy tűnik, hogy nem vagyunk távol de hogy le, leüssük ezt a négy célterületet, ebből még kell egyeztetnünk, és azt mondtuk, harmadik pontja a javaslatunknak az volt, és ebben is megegyeztünk, hogy magasrangú emeljük meg a eddigi szakértői egyeztetések szintjét, és mostantól államtitkári főpolgármester helyettesi szinten egyeztessünk és aztán újra az fnc ben, hogy, hogy akkor hogyan tervezzük használni feladatokat az uniós forrásokat. Ezért is jön hozzám kedvem kisambrus Ambrusú polgármester helyettes, hogy ezeket az uniós egyeztetéseket folytassuk. Nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor mi legyen a jövő hétnek az időpontja, mert elvileg akkor ugyanezt az időpontot kéne tartani, mondván, hogy csütörtökön. érdemes lenne, igen. igen. Jó, um, hát meg annyi nógul hangzott el, um, nem tudom mennyire um, formai vagy nem formai a két főszereplőnek vagy a két legfontosabb szereplőnek a nyilatkozatait egybevetni, de akkor, amikor dokumentumok még nem állnak rendelkezésre és osztott képezőben nézi, hallgatja az ember, külös tekintettel, hogy az egyike rendszeresen beszélget. Ennek ilyen jelentőséget tulajdonítok, hogyha netán a jövő héten meglesz ez a kettős kiállás, mármint, hogy mind a ketten ott álltok és válaszoltok kérdésekre, az sok minden nem fog majd segíteni. Köszönöm a rendelkezésre, Köszön Köszön rendelkezés kellemes hétvégét, szia! Köszönöm Köszön. a Önök Füriyes Balást hallották, és most felhívom Navracsis Tibart. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok. Legyen előétel, leves, főétel, desszert? Teljesen minden, teljesen de ja. csak főétel is. De nem, komolyan kérdezem. Én, de komolyan mondom, teljesen, szívesen bármiről. Um, csak azon gondolkodom, hogy egy magánületi történetet elmondjak ki ezzel, de hát ha félreérthető is, így aztán nem fogom. Én uh, azért a fokozatosság híve leszek ma. Uh, volt egy párhuzamos interjú uh, Pálinkás Józseffel, és ott az egyetemi oktatásról szó esett, ahol ön azt mondta, hogy az SZFE történet az egy kivételes történet. Ennél a kivételes történetnél megragadva, mint Lendő alapítványi elnök, vagy valószínűleg alapítványi elnök, mint egy olyan ember, aki egyébként az oktatásról nem áll távol, és ez talán a legkonkrétabb és a leginkább inkább megfelelő jelző. Akarja-e kommentálni azt, amire én nem tudom, hogy Magyarországon volt-e már precedens, és ami 17-én született ebben a hónapban az SZFL diákjaival és tanáraival kapcsolatban, nevezetesen, hogy Emergency Exit névre keresztelt diplomamentű program keretében eddig öt Európai Művészeti Egyetemmel sikerült a Free SF Egyesületnek egy olyan megállapodást tető alá hoznia, amelynek keretében az érintett intézmények elismerik az egyesületben folyó képzést, és ennek alapján végbizonyítványt állítanak ki a hallgatóknak. Én nem azt kérdezem öntől, hogy ez jogszerű -e vagy sem, mert ez egy formális kezelése lenne ennek a történetnek, bár mint tudjuk, ön is jogász, én is, ennek van jelentősége, illetve ön jogász, én egy elhagyó vagyok. De azt kérdezem, hogyha mind formáját, mind tartalmát tekintve nézzük, akkor ön erre az egyedre, mint az evolúció folyamatának egy furcsa új, vagy nem új tagjára, megfelelő rész aláhúzandó, hogyan tekint? Hát a politikai, politikai tempontból létezőnek gondolom, felsőfetési tempontból egyelőre nem. Tehát itt ez, ezt nem tudom, nem ismerem a részleteit. Tehát itt közültel ismeréstől kezdve, a keresztül, itt nagyon sok minden nagyon sok mindenem múlik, hogy e, ugye nem tudjuk, azt, tehát ha jól értem, akkor az Egyesület által, tehát nem az eddig elvégzett, a színművészeti eddig elvégzett kurzusok elismeréséről van szó, hanem a jövőben az Egyesület által végzett képzést ismerik el ezek az egyetemek. Így, így, így, így. így, így. Ezt hát, illetve... nem, nem tudom értelmezni egy felsőoktatási szempontból, ez egy politikai egyeteműség, remélem, Hónapok óta dolgozunk az Emergency Exit névre keresztelt diplomamentő programon, amelynek keretein belül eddig öt európai egyetemmel, itt fel van sorolva, sikerült megállapodnunk 14 osztály átvételéről, az egyéni hallgatói szerződések, tekintve is. A különböző egyetemeken más-más konstrukciók valósulnak meg. A program célja azonban egységes menekülőutat teremteni azoknak a hallgatóknak, akik az intézmény modellváltás és annak körülményei miatt nem látják biztosítottnak a tanszabadság és az autonóm alkotó munka feltételeit az szf Többnyire speciális jogviszonyt ajánlanak a hallgatóknak az egyetemek, az akreditált képzést nem folytató FreeSZF-e egyesületet, mint oktatási jellegű tevékenységet végző partner intézmény tartják számon, az itt teljesített kurzusokat és vizsgákat kreditek formájában elismerik. Én mondom, ezt egy politikai, tehát ugye az egésznek az érvelése is politikai. Hát a, a, a, a felsőkéntes működésének, a, a köcsönes elismerésnek, az a az alapja az mindig az a minőségi oktatást. Az oktatás minősége és a tudósok minősége, és ennek a legbiztosabb garanciája az akkreditáció. Ha egy nem akreditált szervezet végez ilyen képzést, és azt elismeri egy egyetem, akkor ne fajta akreditáció nélkül szabadságokról is hivatkoznak, politikai szempontból. Tehát az olyan, én most előre hozom a szabad politológusok ürökezetét, és tartok politikai tudományi képzéseket, is az osztódiájében megkötök egy szerződést. Én ezt értem, el, de akar-e hogy... akar -e adügyben találgatásokban, vagy nem találgatásokban, bocsájtkozni, hogyha netán én lennék az egyik, aki ennek a jogi konstrukciónak a keretében végzem az eszefét, hogy akkor az én diplomámat itthon milyen módon fogadják majd el, vagy ettől inkább ma eltekintem? Hát vonossítom, és attól függ, melyik egyetem, melyik egyetem adja majd, rá ha jól értem, akkor azok az egyetemek, tehát a szerződés megkötő egyetemek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a magyar diákoknak ők a saját diplomájukat adják ki, ugye? Tehát ők nem FSZ diplomát fognak adni. Igen, igen, igen, igen. Igen, akkor ezt utána honosítatni kell. Tehát azt, azt írja elnézést, a különböző egyetemeken más-más konstrukciók valósulnak meg, a program célja azonban egységes menekült utat teremteni azoknak is. Itt. Igen, ez valamit fognak kapni. Hát a színművészetnél, vagy azért ilyen művészeti ágatnál ezt nem tartom annyira, hogy hiszen itt azért a, a sokkal változatosabb az európai felsőzetesi kép, mint a tudományoknál, tehát ahol van egy ilyen standard, amit mindenképpen teljesíteni kell, ahhoz, hogy az emberi problémát kapjon. Ugye a művészeti, vagy az esetben a színművészeti képzést Magyarországon is hagyományosan, sőt régen hagyományosan nem is volt állami, tehát a második világháború előtt állami képzés, hanem különböző cíni voltak meg, különböző ilyen, ilyen, ilyen Tehát ebből ezt a gondolom elképzelhetőnek tartani. Összefogadják még, ma, ma is vannak magát tanadák, aminek elfogadják a papírját, így és alkalmazák a színeket. A, a deszertről nem biztos, hogy fogok tudni gondoskodni, de leves van. Uh, Navracs és Tibor az uniós vakcina botrájról nem egyszerű tagállami hisztéről van szó. Infostart, és én felkészültem uh, abból, amit az Európai Bizottság az elmúlt napokban, elsősorban március 17-én tett, de aztán ugye a néppártok kapcsolatos történések leves szintjére degradálták ezt a témát. Azért lássad, egy ilyen mondatot sehol máshol nem hall, csak a mi beszélgetésében. Tehát mely koronavírus a bizottság digitális zöld igazolványt javasol március 17-e iszonyatos méretű anyag ennek a magyar fordítása az uniós államokon múlik majd, hogy milyen feltételekkel engedi be azokat, akik kínai vagy oroszoltást kaptak HVG, aztán visszatérve a nemzetközi irodalomra ismét március 17-e koronavírus közös út Európa biztonságos újranyitásához ami ugye egyszerre tartalmazza a bizottság digitális zöldigazolványát és azon föl is, hogy ez leves szintjére degradálódik, ahhoz a tegnapi néppárból való kiválás kellett, azt kérdezem öntől, hogy mindaz, ami a zöld igazolványjal, mindaz, ami a csak akarom pontosan idézni, a közös út Európa biztonságos újranyitásához vonatkozik, az mennyire a jövőzenéje, vagy mennyire e, van az már úgy kidolgozva, hogy az emberek sejthetik, hogy mi vár rájuk, beleértve, hogy a start időpontjával senki nincs tisztában. Ugye Mencer Tamás legutóbb egy meglehetősen heves beszélgetésben arról beszélt, Egyébként nem teljesen indokolatlanul, hogy szép, szép dolog, hogy erről beszélgetnek vele a hirtévében, és hogy adott esetben a Kína és az orosz vakcinát hogyan nem fogja elfogadni az Unió, de jelen pillanatban a betegséggel, a koronavírus járványjal kell megküzdeni, és ez nagyobb gondot okoz sem, mint hogy mi lesz utána. Beleértve, hogy ugye most beszélgetésünkkel egy időben Orbán Viktor miniszterelnök beszél egyebek között közt valószínűleg arról, hogy hogyan lesznek a szigorítások, az enyhítések, vagy hogy otthon mondták az ugyanaz. Hát azt hiszem, hogy igen, ez az alapvető feszültség az uniós járvány kezelési helyzetben, hogy a kormányok szó szerint a, a bőrüket üszik a vására a, akár az oltási, ö, oltási kampányok ö, tempóját tekintve, gyorsaságát tekintve és elterjedtségét tekintve, miközben az Európai Bizottságban a tagállamok által megbízva azzal, hogy tárgyaljon, és ebből adódóan szinte szükségszerű annak a frustrációnak, annak a frustrább érzésnek a kialakulása, hogy nem elég gyorsan halad, nem elég sok ember érnek el, és ezért a kormányokat teszik általában a polgárok felelősség, Másrészt pedig a bizottság azt mondja, hogy haladna ő gyorsabban is, mert tudna, hogy gyorsabb is lenne, ha keményebb kényszerítő eszközei lennének a kormányokkal szemben, akik egyéni stratégiákat folytatnak. Tehát nagyjából ez a, ez, a, hogy mondjam, ez a blame game, ahogy angol mondja, vagyis a felelősség átávítási, játék, de ez egy nagyon-nagyon komoly és végre véresen komoly játék, nem csak az tragikus eseteket, a halálos a gondolva, hanem arra is gondolva, hogy amit most Szlovákiában is látunk, ez nagyon komoly kormányválságot azokban hat ki, hogy ugye szlovákok már az alaphelyzet az volt, hogy a szlovák kormánykoalícióban volt egy döntés arra vonatkozóan, hogy, hogy csak meg? is az Európai... Igen. És a, a miniszterelnök kétségbe esett, mert úgy értetlenek, hogy lassú az oltási kampány, és a koalíciós partnerekkel való egyeztetés nélkül Kínához és Oroszországhoz mm -hmm. forduljuk további vakcinákért. És ennek a koalíciós partnerekkel azt mondták, hogy állját nem erről a szó, a le kell mondani, amely ezzel hitelt plenné hát, egy, egy ország életére alapvetően kiható komoly politikai válságot tudjuk egyik a másikra ezzel De uh, még mindig a leves részeként uh... Én kérdezem, de egyben némileg állítom is, miközben nem vagyunk egyenrangú partnerek, hogy ezt az Európai Unió, illetőleg az Európai Bizottság hatáskört tekintve nem tudja, vagy nem tudná átvállalni. Nem tudja átvállalni. Nincs, nincs arra Nem csak hogy hatáskörre nincs, hanem hogy képessége sincs rá. Igen. Éthetőség. Tehát ebből a szempontból az unió az egy egy darab, az országok meg több darab. Ugye itt alapvetően olyan kérdés vetődik föl, amit majd egyszer talán meg fogunk beszélni, de nem most, hogy nevezetesen, hogy volna-e igény, belét hogy volna-e arra lehetőség, hogy központi döntést valahol máshol hozzanak, mint az egyes országokban, hiszen maga az a szituáció, ami létrejön, az abból adódik, hogy nem volt életszerű Igen. a lockdown. Márpedig az, ahogy a lockdown és a lock-up egymást követően bekövetkezik az egyes tagországokban, arra ez a jópofa vírus így reagál. Abban a pillanatban hogy lockdown, abban a pillanatban visszavonul, abban a pillanatban lock-up, abban a pillanatban virgonszkodni kezd. És ráadásul különböző országokban, másikusban vagy másikusban. Abszolút, és nem Kár... nagyon érdekli, hogy éppen milyen kormányban hatalma. Igen. De most ugye ez az, amivel egyébként egy évvel ezelőtt, körülbelül amikor elkezdtük felgöngyölni ezt, vagy elkezdtük követni ezt az egész történetet itt a reggeli beszélgetésekben, amikor mondtam, hogy szerintem az egyik legizgalmasabb része ennek a járvány történetnek az lett, hogy mindez az Európai Unió, vagy az uniós szint erősödése, vagy éppen gyengülése irányába foghatni, vagyis az, amit ön is az megfogalmazott, hogy akkor kell -e, hogy az Európai Bizottság erősebb, megközött kell, erősebb hatáskörött kell akár a tagállamokkal szemben is, mert úgymond az, az egész Európai Uniót érinti ez a járvány járványhelyzet, és hatékonyabban lehet reagálni. Ha egységes reakciót adunk á, vagy pedig éppen ellenkezőleg az bizonyosodik be, hogy egységes reakció nem lehetséges, mert annyi a variáció, annyira más, annyira sok színű ez a kontinens, még a járványkezelésben és a járványban is, ami a járványkezelés szintén részben kulturális kérdés, ki hogyan reagál a lezárásokra, ki mennyire fegyelmezett, és a többi, és a többi, hogy, hogy, hogy ez, ez lehetetlenné teszi azt, hogy egységes ivágnyitása legyen ebben a tekintetben is az Európai folyóban. Igen. Hát arról nem beszélve, hogy um... Szóval lehet az Uniót kritizálni a vakcina beszerzések kapcsán, de ha visszamegyünk az egy évvel ezető akkor senki nem volt biztos abban, hogy egy éven belül lesz vakcina. A legvadabb találgatások voltak, Igen. és a legvadabb találgatásokkal párhuzamosan az okosok, akik közé magamat messze nem sorolom, mindjárt elkezdtek arról beszélni, oké, meg lesz a vakcina, de azt egyrészt le kell gyártani, másrészt az el kell juttatni az egyes helyekre, harmadrészt azt be kell adni, annak egy olyan logisztikája van, hogyha egyébként minden rendelkezésre áll, akkor sem lesz olyan könnyű eljuttatni az érintettekhez, Valójában tehát az a türelmetlenség, ami megvaló, ami jelenleg tapasztalható, az az emberi természettel van összefüggésben, mert könnyen lehetséges, hogy fél évvel ezelőtt boldogak lettek volna az egyes tagállamok és azoknak a vezetői, ha olyan helyzet lett volna, mint most, de most elégedetlenek, mert azt mondják, hogy egyébként ezek rendelkezésre állnak, akkor miért nincsenek nagyobb számban, miért vannak tulakodók, miért vannak olyanok, akik előnyben részesülnek, miért járnak jobban azok, akik nem tagják, az Európai Uniónak is meg annyi olyan kérdést vetnek fel, amely fél évvel ezelőtt luxusnak számított volna. Igen, és közben választásokat tartanak. Abszolút. Ami mindennél fontosabb, de hogy demokráciától beszélünk, tehát az ember felel végső soron. Tehát ezek a politikusok, akik ilyenkor frustráltak, és az Európai Bizottságot kibáztatják, nem csak azért teszik ezt mert valóban úgy érzik, hogy, hogy lassan megy a, a oltás, vagy, vagy nehezeztet, de hogy kevesebbet kapnak, és a többik. Hanem azért is, mert tudják, hogy fél év múlva, nyolc hónap múlva, négy hónap múlva oda kell a választók elé állni, és akkor az ő politikai karrierit múlhat azon, hogy most éppen milyen ütemben sikerül az oltásokat igen, hát minket, hál' Istennek, önt és engem ez nem feszélyez. Ugyanakkor ez egy hihetetlen érdekes szituáció, hát érdekes lenne, hogyha közben nem halnának emberek meg, mert a halál az ezt az érdekes jelzőt, ezt nagyjából eliminálja. De ha belegondol abba, hogy én egy olyan emberrel beszélgetek, nevezetesen Navras és Tiborral, aki, ha jól csalódom, igenis a protokollok híve vagy annak a híve, hogy protokollokat meg kell állapítani, és aztán azt szerint kell élni. És most beszélgetünk Igen. egy olyan világban, ahol arról van szó, hogy a rendkívüli helyzetből adódóan megszűnnek a protokollok, és abban a pillanatban, hogy megszűnnek a protokollok, nem jönnek létre még új protokollok, ugyanakkor egyesek mégis olyan módon lépnek fel, mint ők rendelkeznének valamilyen eljárási rend, honot, nincs ilyen eljárási rend, és valójában nincs káosz, de nincs rend se. Nem mondom, hogy rendetlenség van, de egy olyan helyzet van, ami korábban soha se volt, és nyugodtan szíthatom én a navracsitósat, és ő engem, csak az a helyzet, hogy az a jogalap, ami eddig mind a kettőnk alatt többé-kevésbé egy és ugyanaz volt, az közben megszűnt létezni. Igen, a kérdés az, hogy megszűnt, vagy csak átmenetileg... Át, jó beszél. beszél, átmenetileg, oké, okay. átmenetileg megszűnt létezni. Nem, jelent, De ez egy jelentős kérdés. Okay. Elég, most van elég de egyébként már az, ehhez, az új helyzethez való viszonyban is már alapvető fontosságú, hogy ez úgy, amiről szoktunk hogy Új kezdete, vagy pedig csak egy, a régi, neked egy Ebben De ebben tökéletesen igazán, hiszen maga az Európai Bizottság is a különböző dokumentumaiban permanensen arról beszél, hogy ez arra az időre vonatkozik, amíg a koronavírus járvány tart, és utána visszatérnek elvileg oda, ahol korábban voltak. Tehát ebben pontosan azt mondják, amit ön igen, csak nem tudjuk, hogy van egy üttfeszérése. Pontosan. Hát egyrésztről, másrésztről pedig az átmeneti időszaknak a rendezése, az nem kis feladatot okoz, és ezzel kapcsolatban mindenki okosabb a másiknál. Igen, igen, ez Igen. Akkor lerakhatjuk a kanalot? Jöhet a főétel, Jöhet a főétel. Mennyire szomorú. Nagyon. Tudja ezt többé-kevésbé azok számára szemléltetni, akik engem láthatnak is önt, nem bár még ilyen lehetőségük is lesz talán egyszer, de önt hallják. Tehát, hogy valójában miben áll az ön szomorúsága? Nehéz. Igen, hát gondolkozom miben állatom. Nem nehéz. Vagy nem, nem könnyű nekem egyébként alapvetően érzelmeket racionálisan vasszionális, megfogalmazni. Hát akkor sírja. Ez egy identitás, nálam egy identitás. Vyját Az a helyzet, hogy a sír, de... akkor én el fog mémulni, mert ugye síró ember, az ember egészen másféleképpen beszél, mint nem sír. Igen, a, olyan gyerekeknél olyan a, nem bár a gyerekeknél a legaljasabb, a gyerekeknél a dolog az, hogy sírni tudnak. Míg a nők tudnak sírni, bár férfihoz képest én sokat sírtam, de ez már régen fordult velem elő, és én egész egyszerűen leblokkolok, ha a síró embert látok. Tehát egész egyszer elvesztem az összes képességem. Hasonlóképpen vagyok én, és én most képzeljük a szituációt, hogy én egy rádióban sírok. Az uh, hallgatók számára egyébként kényelmetlen és lehetetlen helyzet De most nem azért nem sírok, mert nem akarom színjelmet lehozni a hallgatókat. Tehát itt azért nem erről van szó. Itt valami, számomra, számomra egy kicsit arról van szó, hogy az, az identitás, az én politikai identitásom, amiről a múltkor is beszéltünk. Tehát én én úgy gondolom, hogy, hogy Magyarországnak a jobb, és általában én a politikai irányzatok közül a jobbközép, tehát jobbközép, ilyen szó összesített, jobb jobbközép politikai irányzatokat legyen szó, akár nevezhetjük, akár jobboldali liberalizmus, vagy konzervatív liberalizmus, akár kereszténydemokrácia, akár konzervatívizmus, bármilyen nevezhetjük teljesen mindegy. A mérsékelt jobbközép irányzat az, ami... Bennam, hol Délután utána nem értettem a mondat végét. Itt kavarok benne. Az mit jár, Magában a Magának a bejelentésnek a futszerűsége is. Tehát nem tudom. Ezt számomra, miért, ezt miért ez miért Novák Katalin teszi közzi? Ezt nekem nem, nem tudom. Nem tudom, nem értem, és nem, nem, nem Mi beszélgetünk már számomra nehezen értelmezhető módszer hogy protokollú, akkor fogalmazunk itt, de teljesen igaza van, hogy a protokollokban, és a protokollok nem csak formaságok, hanem olyan formalizált eszenciák, amelyek az évtizedek vagy nemzedőkök során formálódtak ki, például ilyen számomra az is, hogy az, hogy egy pár, melyik párt családba tartozik, az nem egy Twitter-idenet tartozik, vagy egy Igen, de most arról beszélgetünk, hogy nem SMS-ben szakítunk? Igen, igen, igen, így is Igen. Á, azt mondtál, és számomra, hogy szögetültött a fejembe, milyen kifejezések vannak a magyarban. Mit jelent az, hogy a napracs is tanácstalan? Ezt önbonta. tanácstalan vagyok. Igen, igen, igen. Hát De milyen ügyben más... tanácstalan? Hát magam, magam. Milyen? Akkor magam azt kérdezem öntől. A mert kapcsolatban fogalmazottam. Mivel? Helyen, helyen. Há, ez az. Az a kérdés, hogy ő, mint a Fidesz része, mozdul-e a fidesz -szel. Hiszen ő nem KKNP Igen. tag. Igen. Igen, hát az úgy De még nem döntött? Mivel tanácsotalan vagyok, ezért nem döntöttem. Tanácsotalan ember, még nem döntött. Ezért túl nagy, tehát... E ez, ez egész a, a helyzet maga bonyolult, én várni akarok végezzel, hogy mi történt, mi a magyarázat, mi a holnap, nem tudom beszélni, akarok sok emberrel. Nehéz, is születlen attól, hogy nem vagyok döntési helyzetben. Vagy döntés, az önmagában az is kérdés, hogy döntési helyzetben vagyok -e, vagy nem vagyok döntési helyzetben. Most Tehát, arról beszélgetünk egyébként, csak tegyük nyilvánvalóvá, hogy ő Fidesz tag marad-e? Nem, nem feltétlenül. Erről is beszélgetettünk, de nem feltétlenül erről. Nem vagyok, ez, ez tanács, tehát ugye, amikor az ember az ember tanástalan, az azt jelenti, hogy időleges kapituláció. Oké, okay, meg... de hát, mi mindenben tanácstalan. Az hát általában, hogy akkor, akkor most hogyan értelmezem a Fidesz helyét az európai politikában? Hogyan értelmezem a Fidesz ellen, Mely, Hogyan értelmezze a Fidesz helyét és közben saját magát, mert én azt gondolom, hogy ez igazi konfliktó. Most utána a kérdés, hogy minden vagyok a Szelecke, és a sorolnám, hogy minden vagyok a de akár akkor fogalmazhatom a redukáit rögtön, igen. Rám. Igen. Például én akkor én ki vagyok most a, a Fideszben, a, a, az európai politikában, hogyan helyezem el magam? A saját magam számára, tehát én nem gondolom, hogy most a, nem tudom én, a Tusk, meg Manféz Géber azon gondolkoznak, hogy ember a Fidesz kilépett, mert mi lesz, hogy én nagyra csicsalakinek, tehát nem. De én saját magam, nekem saját magam számára fontos az, hogy magamat valahol tudja a politikai térben, valahol el tudjam helyezni. És miután 1994-ben erről a beszéltünk, meghoztam azt a döntést, hogy nem pártként, kívüli függetlenként csillogok a magyar politika álló egyén, vagy álló csillagaként a, a magyar politika egén, ebből adódóan mindannak a pár, pár kapcsán is, tehát a párt elhelyettel a kapcsán is próbálom a magamat elhelyezni. hogy, maga. hogy van-e? Igen. Magyar, van -e a Magyarországon? És ezért mondom, hogy nagyon fontos nekem a KDN például van az Európai Népszágban, azért a KDMP ott maradt az európai népszágban, semmit nem zárták ki, eljárás sincs ellene. Sem a KDNP nem tett egyetlen mondattal sem arra való utalás, hogy ott hagyná az Európai Népszártot. És kifejezetten azt fontra, hogy én marad az európai néptárban, ez számogar azt mutatja, hogy ma Magyarországon van még jobb közép, és ez a jobb közép, ez a keresztény nem a métár. Tökéletesen értem a logikáját, akkor is, hogyha láttam az eventális hajton a lukakat, öm, alapvetően, amit én a kéfejancsi hallgatói számára és a nézői számára szeretnék egyértelművé tenni, hogy ez a amiről mi beszélgetünk, az önnek nem egy egyszerű kilépés, annál sokkal több, ez egy identitási kérdés, és nem arról van szó, hogy tagja-e vagy sem, hanem hogyha kiválik, akkor annak a helyére, ami eddig volt vitatva vitatlanul, inkább vitatva, annak az identitásnak a helyére milyen identitás kerül, miközben azt mind a ketten tudjuk, hogy ez nem történik egyik pillanatla a másikra. Igen, köszönöm, hogy így megfogalmaztam. De ez ezt, így mert... van. De hogy, hát elég régóta beszélgetek Önnel ahhoz, hogy azért próbáljam megérteni Önt, és, és minél jobban előhozni Önből a gondolatait, ez az én dolgom, de ha már ezt ennyire nyilvánvalóvá tette, akkor azt kérdezem Öntől, hogy egy ilyen szituációban a KDNP-nek, már mint hogy a magyar KDNP-nek a hallgatása, az hogyan értelmezendő, hiszen ebben az elmúlt időben Hölvényi György megszólalt, de ő érintett, de maga a párt, mint olyan. Nem szólalt meg, és nem mondott semmit. Nem mondta azt, hogy egyetért a fidesz -szel. Nem mondta az, hogy nem ért egyet a fidesz nem mondta az, hogy egyetért a néppárttal, nem mondta az, hogy nem ért egyet a néppárttal, nem mondott semmit, vagy ha mondott, akkor az nem jutott el hozzám. Én ezzel a hallgatással, hogyha ez hallgatás volt, mit kezdjek? Ez egy beszédes hallgatás, és ha beszédes hallgatás, akkor mi van mögötte? Segítsen nekem! Hát én nem akarok a KDSZ-t a világért sem kellemetlen helyzetbe hozni, Meg, mert megmagyaráztam nektek a politikai, mert tudják, hogy. Tesznek, és nyilván jól teszik az vittesnek. Én, én ezt úgy értelmezem, hogy a KDNP egy, egy lojális társa a kormányzásban a Fidesznek, amely ebben a kérdésben egy, egy minimális távolságot tart. Ez a minimális távolság jelen esetben lényegi, tehát az, hogy az Európai népárban szervezetileg is benne marad. Ez akár szavakkal teszi, akár szavak nélkül. Ez szerintem látszólag formális tény csak, de én nem nagyon komoly tartal De abban segítsen nekem, hogy hogyan lehet lojálisnak lenni az európai néppárttal és a tagjának lenni úgy, hogy közben lojális vagyok azzal a Fideszel, ami kilép belőle. Ezt a kettőséget, ami homlok egyenest ellenkező irányba mutat, ez hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Én ezt értem, tudom. hogy így, és azt is tudom, tudom. hogy a zsidó vicekben úgy van, hogy azt mondja, a rabbi, hogy neked is igazad van, fiam, és neked is igazad van, fiam, és amikor megkérdezi a kóna Bóhert, hogy ez mégis hogy lehetséges, akkor azt mondja a Bohert mert hogy neked is igazad van, fiam, de ha ezt most nem egy zsidó viccként értelmezzük, akkor ez hogy van? Az olasz kormánytásában lojális, együttműködik, nem akar koalíciós feszültséget, vagy nem akar belpolitikai vitát vagy konfliktust a, a jobb oldalon, ugyanakkor marad az Európai Unió Értem, és hát a tanácslan Avram az is ö, nagy szám, hogy ennyit el tud mondani, nem dadogva, de akkor egyéb iránt nem lehetséges, hogy önnek át kéne a KDMP-be? De ez is egy variáció lehet. Ez is lehet egy variáció, igen. Egy tízes ez mennyire foglalkoztatja? Jól sejtem, hogy ez való 8-as, 9-es tájéken van? igen. igen. Hasonló helyzetben nem került még? Ilyen tekintetben soha? Nem, nekem egy családi történet jutott Mi ami lehet, hogy nem, nem sok mit a helyzet megértéséhez, de, de nekem valahogy ez em ennek kapcsán, amilyen helyzetben most vagyok. Az én nagyapám még annak idején, 30-as életben kapott egy ajánlatot, hogy ő egy könyves volt, hogy, hogy a MÁV-nál helyezkedjen el, ami ugye akkor egy falusi könyves ember volt. Egy óriási lehetőség a máz, egyenruha, koszt, kvárdi, nyugdíj, betegbiztosítás, tehát egy kifejezetten jó rendszer, és jelentkezett is. És a, ott az az ember, aki fölvette volna, azt egy nagyon elégedett volt vele, mindenmerre, és azt mondta, hogy fel is veszi, egy titériumot kell teljesíteni, a a nagracsúcsról változtassa a vagy magyarosítsa a nevét. A család egy része egyébként fel is tatt, és Nádorsira változtatta, és a mezőjüsti nagybecsütöt sem lehet kiejteni. Ez borzalmas, hát nem is magyarnak teszem. És, és a nagyapám akkor azt mondta, hogy, hogy hát akkor nem lesz vasúta, de marad magyar. És ez egy, ez egy olyan családi történet, ami ha hagyományozódik. Lehet, hogy egyáltalán nem passzol ehhez az egészet, de bennem valahogy ez, ez, ez jött föl rögtön, amikor én hallottam erről a döntésről, meg erről az ügyről. Kicsit ilyen hasonló, dilema, nem annyira súlyos, mert nem a névről, nem az ember saját, születési identitásáról van szó, hanem egy vállalati identitásról, a politikai identitástól, de mégis azért egy ilyen értelemben egy ilyen identitás kérdése. Egy utolsó kérdés, miközben ezt a beszélgetést nem lehet lezárni, ahogy nagyon sokszor máskor sem, de ma végképpen nem. Ugye Novák Katalin arról ír, hogy ma a Fidesz az európai népába, miért 2015-ben a bevándorlási válság idején, stb. stb. magyarul, ez így nagyjából körülbelül 6 éves, nincs egészen hat, majdnem 6 éves történet. Ha ezt a 6 éves történetet, ami nem 6 év, hanem nyilvánvalóan több, de most akkor maradjunk ennyiben, ő 2015-öt ír, áttekinti, amiben ön volt itthon is, külföldön is, van saját magát tekintve hiányérzette, hogy valamit nem tett meg, vagy rosszul csinált, mert egyébként ön személyesen, miközben nem, nincs a bölcsekköve a kezében, és nem ön forgatja a földet, de ha megtett volna, vagy elmulasztotta volna, vagy másképp csinálta volna, akkor az egész másképp alakul. Van saját magát tekintve terhelő pillanata, amikor ilyen gondolatok foglalkoztatják? De hogy azt mondja, hogy ez magán semmilyen módon nem múlt. Um, nem, megváltam semmilyen módon nem volt. Én amit, amikor igény volt rá, és amit tehettem, azt mindent tettem, hogy, hogy, hogy a Népvárt és a Fidesz közötti konfliktusok kezelhetőek maradjanak. Egy időt erre egyáltalán nem volt igény. Az előtt sem nagyon, de valamennyire mégis talán ugyaliasságból eltűrték a buzgolkodásomat. Idútólag az is teljesen feleslegésnek tűnik. Én annak örülök, hogy azt sikerült elérni, hogy legalább nem 2009 ben előtt, tehát az én biztos időszakom alatt történtek ezek a dolgok, mert így is kaptam eleget a be, de ez, ez meg teljesen. Még hát igazából akkor is teljesen lehetetlen még át, hogy már a, a, a, a működésem, vagy a, a politikai részt működésemnek. Ez csak még egy tényező lett volna. Sosem mondok igazat, van még egy kérdés. Ön egyébként a csodában bízott, vagy mire vonatkozott az az optimizmus, amiben még a múlt héten is, de még most is a maga módján abban reménykedik, hogy van visszaút? Tehát mi az, ami önt ez ügyben élteti? Ami egyébként ebben a formában, ahogy most erről beszél, általában nem jellemző arra. Tehát ez egy kivételes dolog. Mm -hmm. Igen, igen, én, én óriási, én a felelősségért kell felállnék, tehát egy, egy kormánypárt nem, nem csak egy párt, egy párt belül. Egy kormánypárt az egy, az egy olyan párt, amely egyben az ország, az országot is reprezentálja valahol. ezért szerintem egy kormánypártnak minden lépését 73-szor alaposabban meg kell, meg kell gondolnia, és meg kell fogalmazni a magá, maga számára is, és az egész országközére a a számára is, és itt nem is csak arról van, nem is olyan kormánypárcról van szó, ami mondjuk egy hárompárti koalícióban, nagyjából egy pártok között az egyik kormánypárt, hanem egy domináns kormánypárcról van szó. Ez szerintem fokozott felőrösség. Volt ön -e már hasonló módon tanástalom? Nem. <gül> nem. hát ha én jól sejttem, akkor ez nem egy olyan tanástalanság, ami egyik pillanatban a másikra megszűnik. Hát politikában ugye soha nem tudni, hogy Bármilyen fordulat lehet, tehát lehet, hogy most olyan párhuzamosan miniszterelnökül a reggelyi rágyújték, ez egy tévedés volt, és véletlenül ment ki, és meg azonban megterjednek a tárgyalások, amelyik a kapcsolatok normalizálási érdekében, akkor ötöm megszűnne ez a tanács Erre viszem a kezéses Van önben, vagy volt magában ön... Volt önben ma valami gyerek, ami egyébként nem szokott lenni. A gyerek a csodavárás tekintve Akár csak a tekintetben, hogy a gyerek, aki látja a szüleit veszekedni, és retteg attól, hogy elválnak, de mégis abban bízik, hogy valami isteni erő, vagy a szüleik között lévő korábbi szeretet túlteszi őket azokon a problémákon, amelyek szétválasztják őket, és egyben marad a család. Köszönöm a rendelkezésre állását! Köszönöm szépen! Viszont Viszont kívánom! Naros és Tibor halották. Jó, jó reggelt! Jó reggelt, Fiala Jánosők, és Szijártól keresem. Üdvözlöm, Szijártól Ma nem dolgozik? Mm, ilyenkor ilyen kamarai munkát végzett pénteken. Hogyan lett ön a moson Mosonsopról megyei orvosi kamara elnöke? Mm, megválasztottak. Van ilyen tisztító választás négy évente a kamarába, és a legutóbbi választásokon engem választottak meg. Azt kérdezem önt, hogy önnek korábban volt-e hasonló tisztsége, vagy mi az, ami önt motiválta, hogy indult, hiszen csak azt lehet megválasztani, aki ki indul. Hát ilyen kamarai tisztségem az nem volt, tehát a kamarában semmilyen tisztségem nem volt. Nem tudom, mire gondol, hogy hasonló tisztség. Hát erre, erre, erre, erre. Tehát ön valamiért ezt forszírozta, vagy szerette volna, vagy nem volt ellenére? Nézze azt, hogy ö, jelöltek a kollégáim, és én ezt elfogadtam, azt nem nem az én Oké, rendben van, akkor azt kérdezem öntől, hogy legyen szíves mutatkozzon be, mert ugye ön most jelen van a magyar média egén, de hogy ön kicsoda eh, arról részletesen azért olyan nagyon sok szó nem esik, ugyan élő Anita a válasz online írja, hogy ő nyomon követte önt, amint a családjával együtt hazajött Hollandiából, de az is csak úgy ampaszan van odavetve. Legyen szíves mutatkozzon be, eh, ki tudja a, hát, hogy egy újabb beszélgető partnerre találok önben, ha én nem leszek önnek nagyon ellenszenves, adjon egy rövid kurikulumvítét. Most élőadásban vagyunk, mert teljesen. Nem... teljesen. Akkor először is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm János, hogy meghívott a műsorába. Hát magam azt bemutatni röviden hirtelen, így reggel úgy, hogy meg én dolgoztam, kicsit nehéz, mert a reggel nem az én műfajom. Én én inkább az éjszakai ügyeletekre voltam ráhangolódva. 1987-ben hát végeztem a Budapesti Orvostanományi Egyetemen, általános orvosként. Az már több mint 30 éve, és azért 30 évig sok-sok ügyeletet megcsináltam. Ami már. azt 50 éves? 58 éves vagyok. Talán megbocsák a hallgatók is, egy kicsit kevésbé vagyok összesedett így a reggeli órákban. Eddig stimmel? A magamról. Hát 1987-ben végeztem a Sotén, ezt Eztületlen én, én a gyermekgyógyászat szakot választottam. A gyermekgyógyászatot különböző helyeken tanultam. Székesfehérvári menyei kórházban kezdtem. Aztán akkor még a kötelező katonaság volt. Én egy évet a Győri Honvéd Kórház égényspasztikai hát. sebészetén is dolgoztam. Egy fiatal orvos, majd később sikerült a Pécsi Orvostudományi Egyetem gyermekgyógyászati klinikájára kerülnem, a mi Károly professzor tanítvány, aki vezetés az volt akkor a klinika, sikerült hát a gyermekgyógyászatot megtanulnom, és ott szakvizgáztam, 92-ben talán. Akkor még egy pár éve dolgoztam a klinikán, és utána átkerültem, átmentem tapolcára, uh -huh. ez ugye nem a Miskolc tapolca, hanem a Igen. Magaton felvédéki van szó, ahol egy tüdőgyógyás kollégám barlangterápiás munkát végzett, és már egyetemi hallgatóként évek óta segítettük őt, mert késő fiatalorosként az asznált gyermekek nem nagyon megfogott az a szemlélet az a módon, hogy őt küzdött, harcolt és gyógyította a betegeit és akkor egy, egy két évig ott dolgoztam abban a kórházban a barlomkeretken, mert uh -huh. ez a kollégám horváti borosan és akikus között elhúnt és utána Budapestre kerültem, hogy a gyermekülügyi tudjam tartanulni akkor vagy szabadságkezi, vagy most sárkhelyi gyermekülügyi, és szigud. Arra akkor? Hát akkor jártam arra felé, <gül> 90-es évek elején. E, akkor gyermekülügyi jászokból ott, a gyermekülügyi még a Pécsek és e, hát fiatal egy nagyon nehéz e, élet volt olyan szempontból, hogy havi hogy 12-t kellett extra ügyelni a normál életek mellett. Nagyon alacsony fizetésünk volt, feleségem meghalasodtam, 32 évesen. Feleségem orvostanható volt, akkor megszületett az első gyermekünk. És hát gyakorlatilag akkor még ennyi extra munkával sem tudtunk akkor jövedelemet szert tenni, hogy hogy becsülete hát megéljünk, vagyis a segítség nélkül uh -huh. megéljünk de nem tudtuk az adéletet meg mindent. És akkor jött az, hogy megalakult a Magyar Orvosi Kamara. Ugye ez volt nem is, nem tudom hányban, nincs. Jánc Rámer, Valány, környé, 94 ben talán. És, és akkor megkaptuk az első, le lehet, forint regisztrációs díjat kell fizetnünk. Én nekem nem volt 5000 forint a megszállva a regisztrációs dívet, mert, mert Nem volt a pénzt, és akkor sem el. És akkor egy, egy, egy ilyen furcsa véletlen folytán egy, egy pécsi klinikán dolgoztam egy, egy holland kollégával, akinek egy magyar felesége volt, és jól beszélt magyarul. És aztán elment Afrikába, visszatért a családjával Hollandiába, és akkor csak megjelent a nálunk, és most mondta, hogy hát Laciában nem szerettem még dolgozni, akkor majd jövően most kijönnék, mert mint gyerekorvosat valami egyik eléggé alulfejlett vidékén, és hát ott egyik tudnánk egy kórházat dolgozni. És akkor így kerültem Hollandiában 1995-ben. Feleségem, mert is szaládom, ahogy egyet szót nem tudtam hollandó. És akkor hát ott dolgoztam, gyakorlatilag 14 évig ott éltem. Akkor ugye Magyarországot elhagytuk. Ilyen előtti 8 évig dolgoztam a Magyar Egészségügyben, ezeken a helyet nem és akkor megismerkedtem a holland egészségügyi rendszerrel, megszereztem a holland gyermekigászati diplomátia, akkor még kellett ilyen uh, különbözeti, már hát nem is vizsgált egy ilyen uh, fúsa, minősítő gyakorlatot elvégezni, hogy egyáltalán a mi diplománk az uh, kompatibilis az otthoni helyzettel, uh, és akkor uh, látott én, én a holland egészségének ebben a 14 éves időszakában mindent, uh, megtanultam, sok mindent csináltam a gyermekigászat mellett, minőségbiztosítási rendszerket fejlesztettünk a kórházban, különböző az a bizottságoknak voltam a tagja. Ez egy kis kórház csak tehát nagy dolog, nem kell mondani. És hát, a múltak az évek, úgy azért éve változott helyzet, születtek a gyermekeink, és vártuk, hogy Magyarországon az egészségügyi rendszer egy kicsit majd, jobb lesz, és akkor vissza lehet jönni. Az első lépésben, amikor kimentünk, így két évre terveztük mm -hmm. ezt. Azt az a két év csak szaporodott, nyúlj, nyúlj. És a helyzet nem változott, nem lett jobb. És annak kérdő, hogy kint éltünk, én azért tartottam a kapcsolatot a kollégáimmal, barátaimmal, megismeretlenekkel is, lehet internet, 95-96 körül már, már e-mail is volt. És ugye, hát ott számítógépre szerettem, és levelezhetés online kapszatot, és az a helyzettel írtam, egy, egy írást, uh, próbálkoztunk a kormányzatok alatt uh, minden uh, fél az, hogy lehetne a hazai egészségügyi uh, rendszerben, a hazai orvoslásban egy, egy fordulatot hozni. Uh, de állapéz az, az, az, az szimból, azt uh, nem szerettem, én a orvosként, és azt láttam, uh, hogy ez, ez egy nagyon nagy kerékötője a, a minyőségi orvoslás kialakulásának, és a, a tiktaséges egészségi uh, rendszer fejlődésének. Erről írtam is egy, egy, egy cikket, meg egy másikat is, szaklapban is, egy, a is jelent, hogy a is, a népszabadságról is megjelenik, a volt Mikor jött haza? E, 2009-ben, tehát 2009-re akkor már látszott, hogy nem lehet kivárni, hogy az ikon jobb lesz a helyzet. És, <gül> És a szüleink megöregettek, megbetegedtek részben, és hát tűntve nekünk hazatérni, és a szüleinket segíteni kell. Úgy tűnt, hogy gyermekeim már annyira felnőnek, a legidősebb gyermekem 14 éves, tehát, hogy ha tovább kimaradunk, akkor annyira szocializálódnak, és annyi szával fognak kötődni ahhoz az országhoz, hogy akkor már nagy trauma lenni, hogy onnan készetítjük őket. És hát mi vágtunk haza, mi mindig is vártunk, én mindig azt mondtam mindenkinek, hogy hogy, hogy mi menekültek, vagy még a gazdasági menekültek adjon meg. Hova, hát, szakmai hova, menekültek. hova jött vissza. Nekem a szüleim a győr. Jó, itt meg kell egy pillanatra. Van-e rokonsága a külügyminiszterrel, mert ciar biztos, hogy nagyon sok van, rövidi, kétjé, ráadásul gyűr környéke a kérdés adott, de Igen, semmiféle sajdonság nincs mögötte. Ezt a kérdés, függ, hogy milyen szempontból tetszik kérdezni, hogy ez családi a, semmi egyéb, csak családi. De nem, most visszat akartam mondani, csak fáradt vagyok. Megkérdezik ezt a nyilvánvaló gyakran, amikor egyszer egy kollégámmal még nagyon fiatalon dünnyét árultunk a piacon, akkor ugye jelentkoztam erre, de akkor nem a sziátor, egy másik sziátor volt, a hogy igen a rokonom a konkurenciát, hogy így lehetett elér, aztán, hogy ne megzárjon e, minket, de nem, nem vagyok rokonságban a sziátor Péter e, miniszterúrral. Hol helyezkedett el? Tehát 2019-ben 2019 hazatértünk, ugye győrben e, megtelepettünk, e, három gyermekünkkel, és akkor én a Moson-Magyaróvári kórházban kezdtem dolgozni gyermek egy, egy ilyen részállásban és közben megtartottam orhandiában is egy részállást és akkor egy ilyen ingázó voltam időnként kimentem, egy-két hétre dolgoztam a ottani kórházban ügyeltem sokat amikor kint voltam és egy ilyen jó és egyensúly volt, így meg tudtam tartani az egyszenciális mind a szakmai fizetlenségemet ugyanakkor itthon is hát itthon élve talán nagyobb hitelességgel tudtam azt a munkát is csinálni az projekteket részben szakmai étroegia kezelésével kapcsolatosan, gyerek belül minőség biztosítás kialakításával kapcsolatosan. Ma is ebben a kórházban van vagy azóta máshol. Nem én azóta is ebben a kórházban dolgozom 2009 óta, csak de korábban én semmit nem csináltam, csak a gyerek szakrendelést. 2017. januárjától viszont a gyermek 26. osztályú 5. lettem, és hát most már csak, a, csak a, a vagyok. Aki velem megismerkedik, könnyen kerül abba a helyzetbe, hogy aztán felajánlom neki, hogy a beszélgetést folytassuk, mert nyilvánvaló, hogy nem fogjuk befejezni. Egy kérdést teszek föl, de ahogy az korábbi kérdésre is meglehetősen eh, hosszan és bőven és részletesen válaszolt, eh, ez a kérdés is ilyen. Ugye most megbeszéltük az ön életét, hát már amennyire, tudom is én egy negyed úrában, <gül> vagy tíz percbe ez ilyen belefér. Olvasató és... Én, semmi... én, én ezt értem, de ez itt egy rádiós és tévéműsor, ez egy, ez egy más műfajról nem beszélve, hogy az ön hangszíne például, meg ahogy beszél saját magáról, az nincs benne az írásban. Én egy hangérzékeny és képérzékeny valaki vagyok. De ami a második kérdés lenne, és aztán, hogyha nem keltettem rossz benyomást, akkor onnan folytatnánk, az az lenne, hogy ha összefoglalná azt, azt az élmény sort, aminek következtében ön fogta magát, és lakossági felhívás COVID-oltásokról címmel, Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete Tisztelt Polgártársak címmel írt egy közel 1A4-es írást, amely úgy fejeződik be, hogy vigyázzanak egymásra, még sosem volt ekkora a veszély és a vesztesség tisztelettel dr. Szijjártó László, és úgy kezdődik, hogy tisztelt polgártársak sajnos a Covid járvány egyre nagyobb veszélyt és terheket okoz. Valójában, és most nem is részleteznénk az, hogy ebben mi van ebben az írásban. Én most azt kérdezem Öntől, milyen élmény volt az, mi ö, sűrűsödött önben össze akkor, amikor fogta magát és közzétette azt az írását, amely sem jelenleg a nyomtatott sajtóban, se az internetes sajtóban, de a Magyar Orvosi Kamara hollapján sem 12 egy tucat. Volt már ehhez hasonló írás a Magyar Orvosi Kamarának a hollapján, de nem 12 egy tucat. Mi történt önnel az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, vagy ki tudja mennyi idő alatt? Figyelek! Hát ez egy elég szertározott kérdés volt, Fia Úr, úgyhogy nagyon össze kellni, hogy miért valami összeett választ adni, Tehát, hogy megvezetett oda, hogy. Lévával, születen, ő leadott egy vészjelzést, ha leadott. Értettem, amit egy... mondott, értettem, amit mondott, csak próbálom bevezetni a, a válaszomat. Okay. Tehát, ez, amit most én írtam, én egyáltalán nem annak szántam, ami lett belőle. Tehát itt, itt konkrétan az orvosi kamara területi vezetőjeként számos ö, jelzést kaptam ö, a kollégáimtól, egyre elkeseredettebb és ö, egyre ö, hangosabb ö, jelzéseket fiataloktól, idősebbektől, ö, akiket. Talán érthető, hogy a, a, az elmúlt egy év ö, extra ö, munkája a járványal kapcsolatban, meg a körülmények boroszban megviseltek, fáradtak, elkésőzettek, de, de állják a ö, szinte Szinte nélkül. Nem azt mondom, hogy mindenki, de szinte kivétel nélkül. És az ő jelzésük ö, jött egy információ, hogy, hogy az oltás kapcsolatos ö, különböző ö, problémák, ö, hiányosságok a, a lakosságban ö, olyanfajta elégedetlenséget ö, keltenek, ö, ami rajtuk csapódik le. Én ezt, ezért tettem ki a lakossági tájékoztatót, mert a kamerának ez is tisztje, hogy a is, lakosság felé is forduljon, nem csak a kamrai tagok felé, és végezzen olyan munkát, ami az orvoslás minőségét javítja. Tehát a cél pusztán az volt, amikor én ezt megírtam, hogy, hogy segítsem a megyénkben dolgozó háziorvosokat, hogy a oltási munkájukat, a munkájukat jobban tudják végezni, ne őket támadják, ne őket zapassák a, a lakosok az oltásra kapcsolatos. Olyan problémák amihez ez nekik semmi közül, nem az ő felelősségük. Nyilvánvalóan, amikor azt megírtam, minden megnyilatkozásra nagyon kell vigyáznunk, hogy, hogy politikailag semlegesek maradjunk. Én különösen ügyelek, mert ez borosztan fontos. De van ebben az írásban egy-két olyan mondat, amiket tények, de a hogy az ilyenet valaki, a biztosítékot. És erre a sajtó egyik része az, az borzasztóan ráugrót, és ettől lett ebből ekkora uh, vihar, ami. Mert részben öblölt is, mert részben nem is. Okay, de in, ez mutatja, hogy milyen a, a közélet. Tehát in ez, in ez volt, ami engem in motivált in konkrétan. Az meg, hogy ilyet írok, azt mondom, onnan lehet, hogy én korábban is írtam ilyeneket, sőt, a kamera is írt hasonló tartalmat, ha valaki rákeres az újratervezés.hu, vagy nem is tudom, mi a pont az a tervezés nevű szakmai programra, akkor a Kaban az orvos Magyar Orvosi kamara új vezetése ezt a programot tette az asztalra, és érdekes módon a Magyar Orvosi kamara teljes vezetését e program mentén leváltotta a tagság, és egy új vezetést választott. Egytől egyik, egyetlen ember maradt meg a régi kamari vezetésből, mindenki más lecserélődött, ezért, mert ezt a programot a magyar orvoskar azon része, aki szavazott és részt vesz a kamarai életbe egy is, azt gondolta, hogy igen, ez az az út, ami mennünk kell. Ezt én A második részét értem, az első rész azt az mutatta, hogy mi először beszélgetünk, mert ha én nem kell tettem önben rossz benyomást, akkor én ezt, illetőleg amit a Válasz is mondott, az bűven kitesz még egy interjú időnyi beszélgetést, de én nem arra vagyok kíváncsi most ebben a pillanatban, hogy politikailag mennyire kell semlegesnek lenni, nem arra vagyok kíváncsi, hogy egyébként a Magyar Orvosi Kamara, hogy hogyan kommunikál és hogyan nem, vagy hogy a média helyzet milyen miközben ennek a jelentősége óriási, hanem az, hogy önben valamilyen tapasztalat kellett, hogy összegződjön ahhoz, hogy megírja ezt. És valójában azt kérdezem öntől, hogy amikor azt írja ön a legvégén, még sosem volt ekkora a veszély, ezt ön, tehát mit élt meg az elmúlt egy évben? Azt kérdezem, Öntől fogunk tudni a jövő héten beszélgetni? Hiszen akkor mindazt, amit Ön most elkezdett, az be tudni fejezni. De én az elmúlt egy évéről kérdezném. Lesz elmúlt egy év, Az elmúlt egy évre ugye a, a, a koronavírus járvány erősen rányomta a bélyegét. E, iszonyú volt rajtunk is, és e, azt e, talán sokan nem tudják, hogy a gyermekgyógyászat a koronavírus punkét, ha nem betegekkel tereli meg. Sőt, az egész világon ahol a járvány még nálunk is jobban to tombolt az első-második pullámban, ott jóval kevesebb gyerek beteg jelentkezett az ellátópontokon, mert különböző okai vannak, de ennek előre folyamatosan reagálni kellett, tehát amikor megjelent a vírus, akkor hetekig éjszakákból nyúlóan, napi 15-16 órában tanultam a koronavírust üzemében külföldi portálokról, intenzív kapcsolatom volt a holland kollégáimmal néztük, hogy azokban az országokban, ahol Tom volt a járvány első hulláma egy évvel ezelőtt, február-márciusban, hogy ott milyen adatok vannak, hogyan védekeznek, vettem az ottani ami webináriuk, webináriukon a, a kezdetekben, tehát ilyen internetes kongresszusokon, uh, megbeszéléseken uh, és, és hát féltünk nagyon, hogy hú, mi lesz, mikor jön, és, kell jön kell, hogy egy egy és, és elkezdődik az a beszélgetés, ami rövidesen véget is ér, és aztán majd kérek egy Igen. újabb időpontot öntől, mert ugye én azért szoktam kérdezni, Árulja már el. Annak mi az oka, hogy a gyerekek leginkább eddig hordozóak voltak, mármint hogy hordozzák a vírust, és adott esetben terjesztik, de közben nem betegednek meg. Vagy pontosítsa ezt a kérdést úgy, hogy válaszolni lehessen rá. Hát ezt a mai napig nem lehet pontosan tudni. Tehát egy új betegség jelent meg, mert alig tudtunk valamit, és nap mint nap kellett az új tudás, információt összegezni, elemezni. Az orvoslás ez egy olyan fajta tudomány, ahol a bizonyítékokon alapuló orvoslásség a jövő és a jelen. Tehát nagyon könnyen félre érthetünk a helyzeteket, úgyhogy ha a nap mozog az égbolton, akkor mindenki azt gondolja, hogy a nap a a föl körül, de elkezdtem kire, hogy ez nem így van. Az orvoslásban nagyon sokszor van ilyen helyzet. Tehát el is fölkapott ez a hír, amit mondja, hogy a gyerekek, de nem fertőznek. Ellentmondásos információkat Nem tudom önnek megmondani mai napig biztosan, hogy ez, hogy áll, Önnek hány az. és azt az... se tudjuk be beszélszettem én, hogy Köszönöm. És azt, azt se tudjuk pontosan hogy az új mutások viselkednek. Tehát most megjelennek megint a hírekben, hogy a gyerekeket jobban érinti, és súlyosabb a új bitmutáció. Ugyanakkor két hete olvastam a bigvektől a saját adataik elemzését a bitmutációról. Ezt táfolják. A saját adataik akkori elemzésének az a konklúziója, hogy nem érinti jobban a gyermekeket, és nem súlyosabb a lefolyás náluk. Csak egyszerűen annyira feltőző a bitmutás, hogy ez egyébként ritkán megbetegedő, vagy súlyosan megbetegedő gyerekek, mivel nagyon sokan megbetegszenek, most abszolút értékben, hogy több beteg gyerek van, több kórházba kerülő gyerek van. De ez nem azért, mert a vírus veszélyesebb, rá, jobban károsítja őket, hanem azért, mert jóval többen betegszenek meg. Ez így érthető, vagy mondja egy példát? Mondjon egy példát, persze. Figyelj, nőkeink, kérdezek. A... Ha ezerből egy ö, ö, embernek van problémája, vagy egy gyereknek van problémája, és nem betegszik meg még ezer gyerek, mert nem annyira nagy a felhelyezés, csak 500. akkor lehet, hogy egyet sem fog látni, aki kórházba kerül. De ha egymillió betegszik meg, akkor ugye már száz gyerek fog kórházba kerülni, és azt látja, hogy száz. De az, hogy egymillió, meg kell betegeni. Itt most most, egy erről van szó, ezt hívták a britek mert lehet hogy az ott a helyzet. Az elmúlt egyéb ez az állandó változáshoz kellett alkalmazkodnunk részben a betegség miatt, részben a folyamatos átszervezések ö, miatt ö, és, és egyéb változások ö, miatt, ami iszonyan fárasztó volt, és ugye ez a, a munkámban is próbáltunk helytállni, telemedicináktól akítani a betegeink felé, tájékoztatni a betegeket, nyíltan korábban is ö, lakossági tájékoztatok a, a koronavírusról, ö, mert ö, tehát igény volt rá is, és ugye az én holland kapcsolatom révén hozzájutottam olyan külföldi adatokhoz, amiket be tudtam mutatni az én lakosságnak. Akkor is több mint 300 ezer olvasták ezt a posztot, és, és látszott, hogy, hogy, hogy értékelik, és szükség van rá. Azt kérdezem Öntől, hogy ami az itteni tapasztalatait illeti, illeti, tehát ebben az egy évnek a kórházi tapasztalatait, illeti a rendelőintézeti tapasztalatait, a gyerekeket illetően, az mi volt? A hát megbete... az egyik legnagyobb, a legnagyobb legpozitívabb tapasztalat az az volt, hogy a telemedicina az borzasztóan működik. Én ezt korábban is tudtam, mert... mert én végeztem teremedicinális munkát már Hollandiában, diabétesz gondozást, illetve segítettem ilyen nemzetközi harmadik országban gyógyító kollégáknak gyerekfómonológiai szakmai tanácsadása szintén telemedicina révén. És, és hát ezt bevezettük nagyon gyorsan a mi kórházunkba. Szerencsére ezt legalizálták, engedélyezték és, és, és ez nagyon jól működik. Tehát több ezer ember a környék az azzal, telemedicinális videó kapcsolatunkat és annak minden egyéb hasznát élvezik. Egyébként az, az, az tapasztó túl is, amit mindenki a világon, hogyha maszkot fordulunk és a gyerekek nem mennek az iskolába, nem mennek az oldába, nagyobb a távolságtartás, akkor eltűnnek a fertőzött gyerekbetegségek, és a, ilyen egyébként a kórházból is becsöpögő komplikációk, azok nem jelentkeznek, vagy, vagy jó, vagy kisebb arányban, mint korábban. Egyébként nem a szervezeti változások, és látva a nem gyerek részét, hanem a felnőtt kezelés részét, ahol valóban nagyon nagy kihívás volt a koronavírus, úgyis, hogy ott betegek jelentkeztek tömegesen, Ugye abban is belecsöppentünk, mert eljött az a pillanat, amikor, amikor nekem is, mint osztályvezető fölvös gyermekgyógyásznak a koronavírus osztályon kellett ügyelnem, és attól kezdve gyakorlatilag, hát én is abban a fehér hacukában ilyen majonpanda matinak beöltözve, hogy egy zavart beteg elnevezte az egyik kórházban az őt gondozókkal. Tehát bizony pandamati mati jelmezben csöppentem bele a koronavírus felnőtt betegellátásának a közepébe, és hát láttam, hogy, hogy ezért ez egy nagyon nehéz dolog, és... és nagyon szenvednek a betegek, a kollégákat rendkívül megszereli, és hát között kaptam kamarai tisztviselőként a érkezéseket a, a, a megyénk különböző kórházaiból, és hát kamarai tisztviselőként más megyékből is információt a többi kollégánktól elmúlt egy év erről szólt, hogy a koronavírussal rengeteg gond volt, és ugye emellett próbáltuk azért a, a gyerekellátást, plusz hogy a szülészeti részt, tehát, hogy a koronavírus lett, és hogy a terhes mit jelent, az 25 -tete mit jelent, hogy lehet egy, egy szülészeten úgy dolgozni, hogy az nem fertőzött, és esetleg Jó, fertőzött. Könnyen te, lehetséges az ezzel kapcsolatban mondták, is volna kérdésem, miközben ugye van, aki úgy éli meg, hogy az ember belelág a másik mondatába, ahol ott nehéz úgy kérdezni, hogy az ember mindig megvárja azt, hogy a másik befejezze. De... Az, ahogy ön beszél, az egyértelműen azt mutatja, hogy önben azért az, amivel kapcsolatban ír, az jelenleg is igen élénken mozog. Azt kérdezem öntől, hogy ma pénteken 8 óra 32 perckor meg lehet-e önnel beszélni egy következő időpontot? Mert hát időt nem biztos, mert, mert változik a, a beosztásom, de természetesen, hogyha úgy érzi János, hogy van értelme a hívásra. és hívjuk és akkor, mikor, akkor megbeszéljük majd, hogy. Rendben, hogy a kapcsolatot is majd megbeszél. Jó, Rendben, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm a megkívást, Viszont és minden a is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra. Elmondom a legfrissebb adatokat, az Orbán Viktor miniszterelnök által adott interjú lényeg, hogy egy hétig biztos, hogy még úgy maradnak az intézkedések, ahogy eddig voltak. Péntekre újabb tragikus rekordot döntött a koronavírus járvány, 213-an haltak meg, ez a legmagasabb szám a pandémia kezdete óta, lélegeztetőgépen 1174-en vannak, de... Szerencsére még ugyanennyi szabad ágyal rendelkezésre mondta el a miniszterelnök, és csütörtökön még 6502 volt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 539.080 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Most pedig felhívom Mencer Tamást. Éh. Halló. Szia Tamás, adásba vagyunk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. A Navracis Tiborral folytatott beszélgetésre is rányomta annak a bélyegét, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást, és személyes ismerettség is van közöttünk. Ez azért riporteri, lehetek hát nem csak riporteri, hanem fialai módszerem, hogy jól tettem-e, vagy sem nehéz velem mit kezdeni, már mögötte vagyok. De mindenképpen egyedi és ennél fogva speciális. Hát igen, de ugye, ha ez nem lett volna, akkor mi se biztos, hogy megismerkedtünk volna, bár most utána néztem, öt és fél éve van annak, hogy te írtál nekem egy e-mailt, és azt követően egy igen intenzív kapcsolat jött létre, amit egy között Szijjártó Péter tett tönkre azzal, amikor téged magasabb pozícióba emelt, mert ezzel a magasabb pozícióval aztán olyan elfogaltságod is lett, oké, okay, közben meg is házasodtál, tehát a BEA is nagyon sokat tehet arról, hogy megfosztottak engem egy ilyen ismeretségtől, de nyilvánvalóan... Ne, ne, ne, ne, ne dramatizáljuk túl, és inkább fogjuk most a COVID-járvány. De, de, de, de türelem. Különös tekintettel arra, hogy ma neked születésnapod van, és az, a születésnap az egy megkülönböztetett alkalom. Én nem csinálok abból titkot, még véletlenül sem, hogy hozzád igenis személyes ismerettség fűzéseben, ebben a személyes ismerettségben érzelmek vannak, már-már baráti érzelmek, amelyek azért nem tudtak megerősödni, ugye Isten igazából, mert ugye téged elragadott a foglalkozásod, egyébként ami teljesen érthető. És ezt azért is kell hangsúlyozni, mert a nézőknek és a hallgatóknak egy része ugye most már egy éve van a helyfejecsőnek nézője is. Könnyen lehetséges, hogy lát egy számára teljesen antipatikus Mendszer Tamást, egyébként szintén antipatikus fiala Jánossal, amit valami ismeretlen okból vagy akit követnek, és nem nagyon értik. Ha parádés lesz akkor, akkor ez jó lett. Akkor a két antipatikus ember megnézzük, hogy mit tud ezen a reggeli órán ezt volt. Igen, csak ugye azt akarom nyilvánvalóvá tenni, hogy megkérdezhetik tőlem, hogy én miért tudok így beszélgetni valakivel, aki egyébként számukra nem pozitív teljesítményt nyújt a magyar közéletben, és hát arra azt tudom mondani, hogy a mi ismerettségünk az még jóval ezt megelőzően született, és a te közéleti szereplésed nem tette teljesen tönkre a mi kettünk ismerettségét, amit aztán az emberek vagy elfogadnak, vagy sem, de én ezt sohasem fogom véka alá rejteni. És én annak idején nagyon örültem annak, hogy mi megismerkedtünk, és hát szomorúan konstatáltam, hogy az élet elragadott tőlem, vagy egymástól bennünket, hogy ne legyek ilyen önző, de ezt mindenféleképpen akartam mondani, amikor most a szóképletes értelmében itt, aki néz tévén, az látja, meghúzom a füledet. Boldog születésnapot! Köszönöm szépen, és már ezután a felvezető után úgy gondolom, megkockáztatva a későbbiekre nézve is, hogy jó döntés volt ezt a mai beszélgetést vállalni, mert jó, jó kérdőre derültem, köszönöm szépen! Nem, nem tehát én ezt, én ezt már előtte, tehát ugye, én viszonylag kevés dolgot csinálok spontán, azt mindig azt meg, azt meg spontán csinálom, tehát a, de a, magát a műsort azért annak a, a váza az ott van a fejemben már reggel, amikor bejövök, az egy másik kérdés, hogy sikerül-e vagy sem. Ez a mai, ez egy relatíve sikeredettebb műsor, és ennek mindenféleképpen része. Gondolkodtam például azon, hogy hozzak-e zenét, vagy happy birthday, de rájöttem arra, hogy avval túllőnék a célon, tehát azt nem tettem meg. Viszont, hálás, hogy... hálás vagyok a köszöntésért, szerintem az egy tökéletes, na, na, na, Nagyon boldog születésnapot! Azt kérdezem köszönöm. tőled, hogy haladjunk közben a felé, amit te itt érzékeltettél, hogy oké, okay, rendben a fia de beszélgessünk arról, amiről velem általában szoktak. Hogy... Nem, nem, nem, nem érzékeltettem ilyesmik, bármilyet tűlesen beszélek, csak attól tartok, hogy a hallgatókat és a nézőket nem alábecsülve a születés napom jelentőségét talán a, talán más témák jobban érdekli. De drága Tommy, mi van, hogyha én bebizonyítom, hogy benned is ott van az emberarcú fideszes, és akkor az emberek azt mondják, hogy a nem jó ját, hogy ez a fialami mindenre képes. Tudod, van ez az emberarcú fideses meg van a nem emberarcú Fideses. Igen, igen ez, ez, ez, ez, is, ez is izgalmas, és ezt ez, ez, ez is, ez is próbálhatjuk téve, hogy, hogy természetesen megengedne bárkinek, hogy engem ne peressen, Azért bízom benne, hogy az életem jelentős részében, akár munkában, akár magánéletben sikerül idénként olyan képet alkotni, hogy relatív, értelmes és jelentős mértékben tisztességes ember vagyok. De valahogy úgy állok hozzá, ha megengered, hogy nem ebben a fél órában, és kell, bebizonyítani, azt, hogy, hogy ember vagyok, de hogyha, de hogyha teszünk ilyen kísérletet, mert valaki kesepeget igénylik, azért is hálás vagyok. Ugye volt az elmúlt időben egy meglehetősen Hát nem túlságosan elegáns pengeváltás közted és Vágó István között, és nekem ebben azért kell nagyon elővigyázatosnak lennem, mert amíg hozzád már-már már baráti szálak fűznek, addig hát Vágó Istvánnal enyhén szóval nem vagyok jóba, és a mi viszonyát csak azzal a történettel tudom leírni, hogy amikor néhány évvel ezelőtt felhívtam immár a konfliktusunk után, és mondtam neki, hogy Fiala János vagyok, folytassam? Amire ő azt mondta, hogy nem, és akkor leraktam a telefont. Akkor. Nem ismerem a konfliktust, de ez mindenképpen. Én, mindenki én nem emlékszem rá, de most abban nem bonyolódnék bele. A dolognak az a lényege, hogy azzal szembesülhettél, ami hihetetlen érdekes volt, és természetesen el fogunk jutni a, a járványhoz, tehát nem fogom elviccelni ezt a beszélgetést. Ugye amikor ő rólad bukott sportriporterként ír, miközben Mind a ketten tudtuk, de most az a lényeg, hogy én tudtam rólad, hogy te nem bukos sportriporterként jöttél el, egy olyan lehetőséget kaptál, ami nincs 12 egytucat, és te ezt választottad, akkor kiderült, hogy és elnézést is kért, hihetetlen elegánsan viselkedett a vágó, elnézést kért, miközben előtte meg nem volt elegáns, mert valójában, de ugyanakkor számra teljesen érthetően a maga kiszerűségét felvállalva azt mondta, hogy ahogy őt le kvízmesterezték, miközben ő nem volt egy bukott kvízmester, ugyanúgy ír rólad bukott sportriporterként, holott te nem vagy bukott sportriporter, ez már egyébként ugye a pengeváltásnak a második és záró, vagy eddig záró szakaszában volt, és akkor megérthetted azt, hogy maga a sérelmi politika az hogy működik, miközben te az életkorodat illetően talán még elején vagy ennek a a sérelmek elszenvedési folyamatának, és talán még megőrizheted magad sértetlennek, bár ennek kicsi az esélye. De megérthetted a vágó logikáját? Hát, ha az a kérdés, hogy megértettem e a, a vágóistán logikáját, akkor természetesen elolvastam a második fejezését. tudomásul vettem és nyugtáztam azt, ami abban van, nem is... Tűztem hozzá semmit, nem is kívánnék érdemben hozzáfizni, természetesen, a, a, a, a, amit ő írt, hogy a jelzőért tőlem tulajdonképpen elnézést kér, én ezt, ezt tiszteltel és köszönettel vettem, vagy veszem, ha úgy tetszik. Most, hogy az pontosan úgy történt -e, nem akarnék spekulációkba bocsátkozni, nehogy véletlenül, most újra pengeváltásba keveredjünk, mert nincs ilyen szándékom, és meg szeretném hogy biztos, hogy úgy történt -e, hogy azért írta rólam, hogy én bukott vagyok, mert az volt a lelkében és a fejében, hogy őróla is annak azt írták, vagy ez nem így történt. Ezzel kapcsolatban azért bennem vannak kérdőjelek, de zárójel bezárva elfogadtam, tiszteletbe tartom, leírt. Én leírtam az enyémet előtte, és tulajdonképpen, ha van valamilyen konkrét, amire kíváncsi, hogy tőle válaszolok, de Érdemben sokkal többet nem. Oké, okay, rendben van. Ugye azt, azt írja ő, hogy mentségemre legyen szóval előjött bennem az a reflex, amit az önök sajtója váltott ki belőlem, miután propagandamédiájuk imáron egy évtizede aggatta rám a bukott vízmester epiteton ornánst. A hasonlóság közöttünk annyi, hogy mindketten sok évet dolgoztunk tévésként, a különbség pedig annyi, hogy az ön elftársai engem kiruktak, ön pedig kiemelték. A bukott jelzőre szerintem egyikünk sem szolgált rá, de néhány megjegyzést azért fűznék a továbbiakhoz. Nos? Na most az, hogy bocsánat, de azt, hogy az, hogy csak, csak az eltársadó, mert legutóbb most már a Vágó István mellett megszerházi azért megkaptam, tehát azért az, az, az utódpárt és különböző vezetők jeles munkatársai engem eltársadnak, az, az magában megmosolyogtató, de nem ez a lényeges igazából. Vágó István nyilván kellően intelligens és okos ahhoz, hogy még ha ez a gondolati folyamat ő benne, akkor esetlegesen, esetleg, amit én nem tudok, nem is így zajlott, akkor is Tudott, tudott írni egy, egy értszerű és logikus, és elfogartott a magyarázatot. Rendben van. E, engem is e, sértettek és bántottak már meg kellően sokan televíziós munkásságom során is, és azt követően is szoktam volt, ha már veled megengedhetünk ilyen, hát idézőleg színesebb zárójeleket, tehát én futball kommentátor voltam, mint, <gül> mint ez ismert, e, bukott vagy nem bukott Sportriporter, nem nincs olyan szexuális póz, amire én nem voltam fölszólítva futballkommentátori munkám során, ahhoz ah, képest a politika már egy, egy, egy, egy lányregény szinte, de most is nyilván annyit el vagyok én küldbe különböző fórumokon, nyilvános és nem nyilvános helyzetekbe a francba, vagy erről én is vezetetek listát. Nem vitatva a vágó István jogos vagy nem jogos értettségét, csak azt mondom, hogy talán olyankor fontos, kellene különbséget tenni, azzal kapcsolatban, hogy kittólítok meg, hogy a sértés, a péld, vagy jogos, vagy a sértés tőle jött, vagy nem tőle jött. Oké, okay. okay. ezt a fejezetet mint egy lezárandó, de ez egy fontos dolog volt, és ezért is volt szükség ennyi részletre. Okay. Uh, még akkor, amikor te a sajtófőnöke, és nem államtitkára voltál a külügyminisztériumnak, akkor is voltak megnyilatkozásai, de nem olyan számosak, mint jelenleg. Az a menceri hang ami ma nem mondom, hogy jellemző, de ami alapján azért alapvetően beazonosítanak téged, az mi alapján jött létre, hiszen ezt a hangot, amikor én megismertelek, ismertem, de közel sem volt rád ennyire jellemző, a mértéke, töredéke volt annak, mint most, és valószínűleg az, a, a szó hétköznapja, tehát a, a hétköznapi órákban most sincs, azok a viták, amelyekben részt veszel, azok a televíziós és rádiós műsorok, amelyekben részt veszel, azok a parlamenti felszólalások, amelyekre egyébként felkérnek, azok mégis ezt a kvázi vagy nem kvázi, konfrontatív mencet mutatják, aki ilyen mértékben korábban nem volt. Hogyan jött ez létre, Tamás, és ezzel lezárjuk ezt a fejezetet? Jó, jó, köszönöm. Én szerintem ez sokkal egyszerűbb, viszont teljes körében hosszabb, még kettőn között egy pohár, hát abszurdum egy korsó sör mellett is hosszabb időt lenne igénybe, hogy teljesen kivesézze az embert de a dolog valójában röviden, azt mondom, sokkal egyszerűbb, én mindig ugyanolyan voltam, mint amilyen most vagyok összességében, hogy mindig ugyanazt gondoltam, és mindig, mindig ugyanazt képviseltem, szentem a vehemenciám, higgadságom, vagy, vagy, vagy kevésbé higgadságom, vagy éppen lendületességem is ugyanúgy megvolt mindig, hogy ebből ki, mikor, Akár te, ha találkozásunk során mennyit és hogyan érzékelt, ez nyilván tituláció és a helyzet, én nem. Tehát ha azt akarom, hogy ez semmiképpen se kreált, ellentétben mondjuk ki a kapéterre, de mondjuk, hogy végülképpen nem akarom idehozni, mert rólam vagy, most erről beszéltünk. Tehát semmiképpen se kreált, semmiképpen se sincs semmi ilyen, ami pozícióhoz vagy egy időpontot Tehát Hát értelemszerűen a frontvonalba kerültem. Uh, uh, értelemszerűen ott, ott több a, a vita a, a politikában, hiszen különböző nézőpontok uh, uh, és különböző nézőpontokat képviselő emberek találkoznak, akár a parlamentben, akár a tévében, akár máshol, mint egy baráti vacsorán. Uh, de ettől még nekem, én, én ú, hogy is mondjam, csak talán ez a beszélgetés is példája annak, uh, uh, de ezzel együtt a egy jogos és értelem, értem, hogy mire utal, de ez a beszélgetés is talán példája annak, hogy ha én belépek egy terembe, akkor nem rúgom fel az és három széket csak azért, mert hát ettől érzem jól magam, mert nem, érzem, mert nem ettől érzem jól magam, de a, a vitákat és a konfliktusokat, amik a munkámmal járnak, azokat természetesen vállalom nem öncélúan és nem önmagukért, hanem azért, mert azt gondolom, hogy, hogy bizonyos jó célok, felé vezetnek, vagy azok eléréséhez akár szükségesek. Azt kérdezem tőled, hogy a hivatalos bejelentés már megvolt a tekintetben, hogy budakeszi Budaios választókerületben te leszel a Fidesz-országgyűlési jelöltje? Nem volt ö, semmilyen ilyen hivatalos bejelentés, kös tekintettel arra, hogy nincs is ö, semmilyen ilyen hivatalos döntés a, a, a Fideszben. A, vannak különböző testületek és folyamatok, amiket én nem tudnék neked, mert ö, pontosan vázolni, de azok, akik erről dönteni fognak, az a testület valamikor a, az év második felében, vagy talán a végén fog összeülni, és felém se érkezett a tekintetben hivatalos megkeresés, hogy nekem erre készülni kellene, tehát éppen ezért semmilyen ilyen történet nincsen. És bejelentés nincsen. Ha lesz, lesz. Hát a Hát ahogy említettem, a, az egyéni jelöltjeit itt a a Fidesz az én információim szerint, amik nem biztos, hogy teljesen, de talán nagyságrendileg helytállóak valamikor az év második felében, tehát őszén fogja bejelenteni, akkor lesz valamilyen választmányi vagy én nem is tudom, milyen ülés, aminek erről döntenie kell. Nekem most itt éppen elég feladatom van a koronavírusra. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy hogy alakul ma Magyarországon a koronavírus járványa a kapcsolatos tájékoztatás, az kormányzati szinten e, koordinálja-e bárki, és ha igen, hogyan? Ugye, mert alap, alapvetően ugye az a szituáció, ami ma Magyarországon van, ugye Friderikus után szabadon ez a szituáció nem jött volna létre, nincs a koronavírus járvány, tehát a ká anyját ennek a koronavírusnak, tehát ez, ez a kiinduló pont. Tehát Igen, a koronavírus Igen. az menjen az anyjába, ha van neki Igen. anyukája, és akkor menjen vissza oda, ahonnan jött, valamilyen denevérbarlangba. Egy, kettő. Az, hogy erről tájékoztatás van, és hogy az milyen jellegű, az már módot ad arra, hogy valaki megjegyzést tegyen rá információbőség, információhiány, egymásnak ellentmondó információk, ami még egyszer a csak hogy tiszta legyen, nem Magyarország specifikus. A világban mindenhol így van, de más-más reakciókat szül. Az, ahogy ma ez Magyarországon alakul, azt alapvetően ki és hogyan koordinálja. Hát nézd, szerintem igazad van abban, hogy, hogy itt a helyzet gyorsan tud változni, és mivel egy ismeretlen világjárvány van, itt ennek okán időről időre új, megváltozott vagy ismeretlen helyzet elé kerülünk, ami, ami nyilvánvalóan hat a kommunikációra. A kommunikációt értelmszerűen befolyásolja az operatív törzs, amely ma is ülésezett reggel 6-tól, ott születnek döntések, és sok információ elhangzik. Mi az, van ami a te területed, ha egyáltalán van ilyen? A, igen, a, ugye csak annyit, hogy ugye van a Kovács Zoli a, a államtitkár kollégám, aki, aki, aki a kommunikációt irányítja, értem, természetesen van a, a kormányzati tájékoztatási központ is, ez összehangoltan működik, és ebbe benne van, ebbe az összehangolt struktúrába a is. Nekünk most egészen egyértelműen a vakcina beszerzés a, a feladatunk, így én persze koordináltan, és a, amit én nagyon helyesnek is gondolok, és tájékoztatva a kollégákat arról, hogy, hogy én miről beszélek, és nagyjából miről tudok beszélni, és mit tudok mondani, Velük egyeztetve én a vakcina beszerzésről tudok elsősorban beszélni. Alapvetően azért remélem, hogy más témájuk kérdésnél sem volna a nagy szégyen, de, de alapvetően ez tartozik hozzánk. Azt mondjad meg nekem, miközben egyik mise orvos, hogy Miközben te ezt csinálod, és én tisztában vagyok azzal életek, tudom, hogy te ezt maximális felelősséggel csinálod, függetle attól, hogy ezt mások hogyan látják. De azt kérdezem tőled, hogy miközben vakcina beszerzésről van szó egy olyan területen, amely korábban, tehát egy olyan, egy olyan államtitkár eh, részéről, illetve nyilatkozatokat, eh, illetve olyan, amelyeket te adsz. Ma már a negyedik hosszabb beszélgetésben vagyok, ha időnként dadogok, akkor az ennek tudható, mert egy nagyon izgalmas műsor volt veled együtt. Tehát ugye, te nem vagy egy orvos. Eh, amikor tájékoztatod a nagy érdeműt, akkor ők mégis a saját betegségüket, vagy leendő betegségüket, vagy a, a koronavírus járvány elkerül próbálják értelmezni egy olyan szituációban, ahol felbomlanak a protokollok, ahol nem működik úgy a vakcina beszerzés, mint ahogy egyébként az korábban remélték, miközben erre valós alap nem volt, hiszen mindenki csodának tekintette volna egy évvel ezelőtt, hogyha idáig eljutunk, csak reménykedni lehetett, hogy lesz vakcina, hogy elég számban lesz, hogy logisztikailag megoldható, hogy lesznek orvosok, akik beadják, hogy lesznek jelentkezők, mert egyébként nem teszi kötelezővé ezekből mind-mind egyenként lehetne egy órás beszélgetést csinálni, de akkor, amikor születik egy észszerű vagy észszerűtlen döntés, amit egyébként politikailag kezdenek vitatni, amiközben a nemzetközi térben permanensen változik, mert hogyha nincs kellő vakcina, akkor nézzük azt, hogy milyen vakcinák vannak még a világban, amelyeket egyébként nem, nem engedélyezett még az EMA, és hogy az milyen politikai turbulenciát vált ki, ezzel neked akkor, amikor ezt kommunikálod, vagy erről beszélsz, elvileg nem kéne tudnod, aztán egy pillanat alatt egy viharban látod magad, hiszen olyan jogosítványokat kap a külügyminisztérium, mintha egy egyébként egészségügyi ismerette kell is rendelkezne, holott egyszer arról van de nem, szó. De nem, nem, de nem, de nem. Igen. Én értem, de nem erről van szó, és ugyanakkor mégis valahogy érthetővé kell tenni mindenki számára azt, hogy bízzanak meg úgy az orosz és a kínai vakcinában, hogy közben annak az a dokumentációja, egy, ami egyébként a többi vakcinának megvan, nincs, és akkor még azt Egyse sem lehet, Hát az EMA még nem engedi ezt. Igen, de a kettő, az egy vakcinának van-e dokumentációja, és hogy van-e, az Európai Ötzi az két különböző történet. De, de megértettem a kérdésedet. Valóban nem vagyok orvos, ennél fogva én egészségügyi kérdésekről nem is nyilatkozom. Tehát a kérdésed egyik részére ez a ez a viszonylag egzotikus válaszom. Amit én egészségügyi kérdésről nyilatkozom, az például az, amit mindenki tud, és amit az orvosok igazoltak, és az orvosok mondanak, hogy az oltás az egyetlen és hosszú megoldás a vírus ellen. Tehát nagyjából az én egészségügyi, egészségügyi kapcsolatos nyilatkozatom eddig terjed. Egyébként pedig ugye feladatomból adódóan, amit itt megkaptam az elmúlt. Most már nem tudom én évben, talán hát, nem, egy, nem egész évben, de a vakcina beszerzéssel foglalkozom kb. tavaly, szeptember óta. A számos, a számos egészségügyhöz kötődő ismeretet tettem szert, a vakcina engedélyeztetéssel kapcsolatban, amiket értelmszerűen a szakemberektől kaptam, és akkor a fölfogó képességemtől függően ezt többé-kevésbé meg tudtam érteni. Mindig kérem őket, hogy úgy mondják el, hogy a korlátot tagammal meg tudjam érteni, mert akkor tudom végrehajtani. E, azt szoktam mondani, hogy egy háromnegyedre azért szerintem le tudné felelni e, még a, a vakcina engedélyeztetése kapcsolatos e, kérdésekből is. Tehát akkor engem e, egy folyamatos kapcsolatban vagyok az országos gyógyszerészeti intézettel a nemzeti Népegészségügyi központtal, e, és akkor ők elmondták nekem, meg a munkatársaimnak, hogy mi kell a vakcina engedélyeztetéshez. Erről sokszor volt már szó, helyszíni vizsgálat dokumentáció, aztán amikor megérkezik felszabadítási eljárás, stb, stb. stb. szakmai konferenciák a szakemberek között, én ezekbe tudtam és tudok segítséget nyújtani. És aztán pedig azt el tudom mondani én is, amit megértettem és elvégeztem, vagy elvégeztünk, értelemszerűen a Sziátó Péter vezetésével és a munkatársaimmal, akkor el tudjuk mondani, de mondom még ezt nem a saját fémből, hanem arra ráállva, ha úgy tetszik, amit az orvosok mondtak, hogy kérem szépen, akkor ez rendben van, hatásos és biztonságos. Be lehet adatni, sőt, ajánljuk is, hogy adassák be, mert, mert ez egyetlen lehetséges út. Van olyan is, amiről egyébként nem beszélhetek, gondolok itt arra, hogy hányan érdeklődnek és hányan kértek segítséget nálunk, a külügyminisztériumnál, meg a moszkvai és a pekingi nagykövetségünknél ezekkel a a kapcsolatban hány európai ország, akik, Ugyanezt még nyilvánosan nem mondják és nem vállalják, bár én nem zárom ki, hogy itt azért a nagyon közel jövőben izgalmas meglepetések lehetnek, de ők is szeretnék ezeket a, a vakcinákat engedélyezni és megvásárolni, és tőlünk kértek segítséget, információt, tájékoztatást, az a kap, meg, meg, meg kapcsolatot is, a diplomáciai segítséget is akár, azzal kapcsolatban, hogy kivel kell beszélni, és hogyan lehet ezekhez hozzájutni. Mert mindannyian tudjuk, hogy amikor meghal egy ember, meg meghal sok ember, de egy is, egy is sok, akkor nem az lesz a fontos egy idő után, hát norm, egy normális világban a nulladik pontnál nem ez lenne a fontos, de nem okvetlenül élünk egy teljesen normális világban, de egy idő után sehol nem az lesz a fontos, hogy akkor most melyik országból jön ez a vannak, és kigyártja, és azzal az országgal nekem, az az ország most talán keletre van, vagy nyugatra jó diplomáciai kapcsolatokat ápolok, szeretem, vagy nem szeretem, a szövetségesem, a barátom szereti-e, vagy nem szereti -e. de ezek a kérdések elvesztik a jelentőségüket idővel, amikor meghalnak az emberek, mert akkor elém áll a szén drága a jó polgártársam, és azt mondja, hogy ő van veszélyben, meg meghalt, nem tudom kicsoda, és akkor vakcinát kell adni. És akkor a, a józan azért idővel győz, legalábbis remélem. E és, akkor, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor nem érdekel bennünket, hogy most a geopolitikai helyzet milyen, ez az ország tudott vakcinát előállítani, ezt a vakcinát megkapta x millió ember, erről a vakcináról van vizsgálat, legalábbis nekünk, mert ugyan a magyar szakemberek kint is voltak a helyszínen e egyebek, és akkor azt mondják, hogy, hogy jó, akkor vakcinát akarunk vására. Pár... Bocsánat, bocsánat, tudat, hát még annyit tudat, hány olyan beszélgetés volt, és még részt a külügyminiszter úr mellett is olyan, amikor a, a, a partner, aki egy európai ország vezetője, azt mondta, hogy, hogy tudod, én nagyon szeretném, Péter, tudod, én nagyon szeretném a kínai és az orosz vakcinát, de hát tudod, mi nem vagyunk velük jó viszonyban, az én országom nincs velük jó viszonyban, vagy ha még én jó viszonyban vagyok is, a koalíciós kormányom ezt nem bírná el, hát ezt látjuk, nem kell messzire menni. És akkor, és akkor ugye, aki egy kicsit követi a nem is a világ, hanem a regionális politikát, az látja, hogy egészen közel hozzánk mi történnek koalíciós kormányokban a vakcina vásárlással kapcsolatban. Azt akarom tőled kérdezni, hogy és idézlek téged a Magyar Távirati Irodából végtelen tisztelettel kérem a baloldalt és a baloldalt kiszolgáló médiumokat, hogy ne dolgozzanak a magyar emberek életének megmentése ellen, hogy végül is ez ez a jelenség, ez tényleg van-e ez a baloldal, jobboldal víruspárti vagy beteg, tehát a, Elfogyott az energia, mert valójában egyetlen egy dolog volt, ami isteni igazából elbizonytalanított tekintetben, mert én nem gondoltam, hogy az emberek ellen és az oltások ellen szólalna föl a demokratikus koalíció, de amikor azt olvasom a mandinerem, hogy visszaküldte Szaniszló Sándor dékás polgármester a kínai vakcinákat, a lakók tiltakoznak, akkor és ez pont tegnap történt, akkor elbizonytalodom, hiszen több száz a kínai koronavírus vakcinára nem volt jelentkező a 18. kerületben, a megmaradt készletet a kormány még ma elszállítja, Kérem, levélben kértem, Kásler miniszter volt, aki örödöm. A legtöbb kommentelő döbbenten olvasta a polgármester bejegyzését, voltak, akik csak annyit írt, visszaküldték, és kérdőjel volt, aki a teljes levelet írt a polgármesternek, néhány órával később így a Mandiner, Szaniszló Sándor törölte postját, és ezzel az alatta a sorakozó felháborodott kommenteket is. Lapunk a cikkben azért így is közdi a törölt posztokat az utókor számára, ami számomra teljes döbbenet. Azt kérdezem tőled, hogy ez a jelenség, most ha a szaniszló nem lett volna tegnap, ez tényleg van test? Így érzékeled? Mint a... Én arra, arra készültem a kérdésed elejénél, hogy nem én magam válaszolok, hanem csak idézek, idézőjelbe tett mondatokat olvasok itt felneked. neked. Tehát azt hiszem, hogy erre már nincs szükség, hiszen te magad válaszoltad meg ezzel a tegnapi példával a kérdést, ami egyébként arra is jó rávilágít, hogy a valóság, az ő a lámpát azért, és a valóság lába, az, ha várni is kell, de le fog érni a földre. És aki az emberek ellen telexik, azon azt az emberek idővel számon fogják kérni. Lehet matatolni egy ideig, de amikor kiderül, hogy ott volt a vakcina, ott volt a vakcina, és lemondanak róla, és visszaküldik, sőt, még fel is háborodnak, meg elküldik a kormányt a jó francba, hogy vigye is innen el, akkor az emberek, idővel meg fogják kérdezni, hogy kérem szépen, ezt miért tettetek csinálni, hiszen én, meg a 74 éves anyám, meg a nem tudom még kicsoda, szívesen fölvettük volna ezt az oltást, mert mi bízunk benne, és mi ezt tartjuk az életmentés eszközének, és bennünket nem kérdezett meg a kutya se, hanem a, ha jól értem, faniszló nevű polgármester úr e, azt mondta, mert ő úgy döntött, azt mondta politikai alapon, hogy ezt a kormány, ezt a vakcinát vigye innen a fenébe. Ez, ez, ez a probléma. Ez a probléma, és amikor azt mondom, hogy ez a probléma, akkor nem fogalmaztam kellően, kellően kifejezően, és megmondom őszintén, hogy engem, ha már személyesen, személyesen kezdtük, és gondolom, lassan befejezzük, akkor, akkor, akkor személyessel is. Eltűntél személyessel is? a lényeges, mert nem én vagyok a lényeges. A lényeges az, hogy, hogy ember életekkel történő játék az. Ami, ami zajlik. Még annyit hadd meg a kérdésed, hogy mi az akkor, amit én vagy mi tehetünk. Én szerintem két dolgot mindenképpen. Tehát egyrészt meg kell őriznünk, és nekem is meg kell őriznem a higazságomat, tehát független attól, hogy visszaküldi az ékes polgármester a vakcinát, és nekem hoztam, nekem továbbra is vakcinát kell vásárolnom, és meg kell találnom az oroszhoz és a kínaihoz hasonlóan azokat a lehetőségeket, amelyeknél megelőzhetjük az egész Európai Uniót, és életeket tudunk menteni. Életmentés pedig csak higgattal lehet végezni. A higgatságot azt meg kell őrizni. A másik pedig, hogy az ilyen politikai akciókkal és támadásokkal szemben pedig fel kell lépnünk, mert emberek életével játszanak. És a harmadik, ami szintén a kérdéshez a választ, hogy igen, ki kell mondani, hogy ez oltás ellenesség és ez elfogadhatatlan. Szerintem ezt a három dolgot kell nekem, vagy nekünk tennünk, mert ez a három dolog szükséges ahhoz, hogy életeket tudjunk menteni. Szívesen beszélgetek veled a jövő héten is, nézd majd át a naptáradat, boldog Köszönöm napodat! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szia, Tamás. Szia A levezetés pillanatai jönnek, nem lesz hosszú. 061 9. 111 168 168 által lehet olvasni Szaniszló Sándornak a vakcinával kapcsolatos történetéről a Telexben. Ez tegnap este fél kilenc után 9 perccel van. Ebben pro-kontra olvashatnak arról, hogy mi igaz abból, amit én említettem, és mi nem. Ugyanakkor a cikk úgy fejeződik be, hogy a posztot állítása szerint azért vonta vissza, mert 400-500 troll ráugrott, ezért fenntarthatatlan volt a posztmoderálása, én pedig amondó vagyok, hogy nem a poszt moderálásában vannak van jelentősége, hanem a posztnak, ha a poszt igazat állít, akkor a moderálásra azért sincs szükség, mert lehet leállítani a kommentelőket, ahogy a 168 óra Facebook oldala soha se lesz leállítva, de ott jóformán mindenkit rólt. Tehát, hogyha én ettől tenném függővé a tevékenységemet, akkor minden nap arra kérném az Ádámot, hogy töröljék a 168 óra archívumából a műsoromat. E, így tisztelettel vagyok a Telex írása iránt. Olvassák el, hogy mit mondott ez ügyben Szaniszló Sándor. Ugyanakkor az, hogy egy kulcsfontosságú mozzanat mégis bekövetkezett, és törölte a posztját, arra nincs magyarázat. De köszönöm annak a nézőmnek, hallgatómnak az észrevételét, aki megírta, hogy a Telexen ez olvasható. És egyebek között ezért, és, tehát Dines Tabásnak ezt kifejezetten köszönöm, és e, e, ezért vagyok abszolút megértő a saját műsorom kommentelőivel szemben, mert hát tisztelt a kivételnek, de nagy. <kül> Igen.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 Nem a trolloknak dolgozunk. A trolloktól függővé tenni tevékenységünket nekünk, aki potenciálisan ott vagyunk az árbóckosárban, tehát nem csak magamra gondolok, nem szabad. Utána készítettek velem egy interjút, és abban felidéztem, amit német Szilárd mondott nekem az ATV-ben, hogy de a Facebookon is milyen sok negatív megjegyzésért, és azt mondtam neki Szilárd, eddig nem tudtam, hogy a Facebookozóknak is meg kell, hogy feleljek. Nem akarok megfelelni a Facebookozóknak. Semennyire. Volt egy idő, amik szerettem volna, és aztán rájöttem, hogy nekem nem ez a dolgom. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Gratulálok! Nagyon jó volt a mai műsor! Én is Köszönöm. szeretem! Viszontalással! Viszontalással!